Alhamdulillahu salatu salamu ala rasullillahu ala alihi ali wasahmi zhumrin Më nërbad Oddeze ka kërkuar Në rëku disa oddeze që ta Përkëthem të poemën e minë kaimit Në përshkrimi dhe gjenetit Për e kohosh Në e fati që jenë përkëthyre këtë një herë vjet Mi po ka qenë që në shkaj shumë serioz dhe atëher Nuk e që në që në që zutë amam Edhe deshëm këtë herë që ta në që zemi në shalë Arne dhe Allah e lëtë sot me, Në vijim ditë në shala në rath Dhe përkëthemi kjesë pjesë pjesë në shala Dersa ta që ndërë fund, në fundë Në bazë të recitimi që ka bërë Kjë të shehoj drisë e përë Në sile ka recituar të shumë Për këtë vjërshën Pojëmën e, e milë hajimin për gjëndetën Filoj më shalë me lejnë edhe Bismillah Ja khatib al huur Il hisani wa taliban Lih salihin Nabi djannati lhajmani Sot Ibnul Qayyim Allohu më, më, allo më shëroft, o ti që kërkon të fejohesh me hyritë e bukura dhe kërkon takimin e tyre në xhenetet e përherëshme. Law kunt tadriban khatabta wa man talab tabatha ma tahwi min al afnan. Fë sikurti sot a si dije me kërko me k përkëk po kërkon të fejohesh dhe k përkëk të marrësh I dhe jepje gjdo lojtë shmimi për të arritur e tje Ose si kur tita di e thotë vëndëbanimin e saj Vëndëbanim ku, ku kërri këhyrie E dhe më thënë horia do, do, do shkoje për të kajothot qoft edhe me qepallat të syve domethënë domethënë shumë sikur mund të fesim me këmbë me qepallat të syve do nice për skuputa kajo. Walaqad wasaftu tariq maskanaha fa in rumta ysal fa la takun bilwani. Un thot po ta përshkruaj rrugën e vendbanimit të saj. Edhe ti nëse dëshiron që ta takosh atë mos iji i ngafët aseri o husa se rjehdhek inma masrak hada sa'atun li zamani shpejto edhe nxitoi hapet e tua sa të mundesh se hesja jote do jetë në të vërtet vetëm një orë do të thon gjithë jetën në dhunja do të thon një orë do ta shikosh kur merr jetën atë të kuptosh që pak e lodhur në të vërtet Faqshak dhe hattis bilmisalin nëfsa më bëdhulma fra hama dhe më të dhajim kani Faqshak dhe më hëndashuro edhe nëziteve dhe në tënde për takimin e saj Dhe jepe meherin, më dhe meherin parjen për të, për derë së ti ke mundësi Vajja alës jamaka tabla lukja hama jam el wasl yawm al fitr min ramadan ti thot agjero perpara se do ta takoset thot dhe dita e takimit me te es dita <të> thot, bëhe, e çelës per ramazanit wa ja'al al uruda jamalha al hafi wasir talqal mahawif wa hyat aman fote be ato e pershkrimini e bukurisis saj domethose secilit e bukurisis saj Bëj nëzitës, nëzitësim të në më thënë, për, për të rritur të kajo, edhe hetë se rrugës do të akosh, do kesh shumë vëshësi dhe, dhe frik, por të kajo, dhe nuk kamë frik, po ka vetëm siguri. La njul hien nëka menzilu lëgjibat bihi, e idil bila mudhsalif il hazmani. Mos e futoj thot vendbanimi me të cilin kanë luajtur duart të, të sprovave ndër kohra. Do mos e futoj, do vendbanimi dënyas. Projektivon vendbanimin për dënyas, janë larguar ë të gjitha gëzimet don, dhe është ndërruar gëzimi me me mrzitje dhe me stres. Sejinu niyazihu bi sahibil iman ila jinnatul ma'alif il tukran. Kjo vendbanim në dhunja është burg për ata njerëz që si kanë iman, por ai është xheneti ma'a për mosbesimtarët. Xheneti ma'a për, për mosbesimtarët, dhunja. Sukkanu ma ahlu al jahalati wal qatalati wassafaahati anjasus sukanin. Banorët këti e këtij xheneti, domon, xhenetit dynjash, kush janë? Janë njerëz të paditur, njerëz të portac, mendë lehtët, më të pistit banor. Wa anadthu in aishan fa ajhaluhum li haqq illahi thum haqa'iq alqur'an. Dhe ai që shjon më shumë jetë në këtë lloj xheneti nën dynjash është ai që është njeriu që, që është më i padituri në lidhje me hakun Allahut mëdhuar dhe me njohjen e tij edhe me njohjen e Kuranit. Amarat bi imad al-dhiar wa akharat min umrubu al-ilm wal iman. Fot është mbushur, domthonë është mbush dhunja me, me me këta lloj njerëzish të tillë thotë. Ndërsa njerëz të ditur edhe që kanë iman thotë, "Dynia është shkretir për tyre." Një nuk ka. Tadha <tun> asarut dunyaw waladta 'ishaha falani 'ala aljannati walridwan. Ata ikan këto njerëz domodin kanë lëmë për varësi dunjas edhe kanë neësis në në jetën e saj që është el fani, do të thësh është e mbaruar, do të mboroj i kanë dhënë kënaicisë së dunjas për parësi përpara xheneteve dhe kënaicisë së Allahut subhanuhu teala sahibul amani wa ibtulu bi hududihim wa radu bi kulli mazllatin wa hamani ataft uh, u shoqëruan u shoqëruan me ëndrat edhe u smrovuan me dëshirat të tyre dhe u kënaqën që të marrin çdo gjë që është që është e ulët dhe e poshtrë dadhën më katëlla johetëru anu ma fihi min ram min ahzan madje përpiqen për, për këtë edhe punojnë dhe luftojnë domthonë të palodhur dom pra arritin këtë kënisë si të dunjas punojnë për ta dhe luftojnë për ta me gjithë streset dhe mundimin që kanë atë prapatë i janë në atë këtë dunjat wallahi inahu shahadta hatika asdura raitaha kama rajul an-niran Pa sheh Allahu buti shikosh ti kraharorët e tyre këtu që janë tashu pozunjasët, mosve simtarëve. Do i shikosh ato thotë se ato duken sikur janë thotë vatrat e zjarrit, si vatrat e zjarrit. Roma qudu ash-shahawat walhasarat walalam la takhu med alazman. Ndan ndezësse e këtyre vatrave zjarrit janë epshet e tyre, janë mundimet, lodhjet stresat që kanë ata në këtë dynjë, do të cilat nuk shohën gjatë gjithë kohrave, këto zjarre që kanë zemrat e tyre. ابدانهم اجداثها تكن نفوسا الله قد قبرت مع الابدان. Trupat e tyre janë varrezat, trupat e tyre thotë janë varrezat e shpirtrave të tyre, të cilat janë varrosur përpara, do të thonë janë varrosur bashkë me trupat. Domethënë, tregojnë që trupat e tyre janë si punë varrë, varret nga që ata janë të vdekur, nuk kaniman. Edhe shpirtrat e tyre janë varrosur bashkë sepse ndjall. Arwahun fi wahshatin wa jusumun fi kadh alafir rahman. Thotë shpirtrat e tyre ndjejnë të vetmuar në trupat e tyre. Thotë shpirtrat e tyre ndjejnë të vetmuar në trupat e tyre nga që ata thotë përpiqen për të arritur identifikimin e, e trupave këtyre të jo vetëm për të arritu, për të arritur identifikimin e mshiruesit. Qaraqu min ar-riq alladhi khuliquhu fablu bi riq an-nafs wash-shaytan. Ata thotë ikan janë mbathën për robërisë për të cilën ata u krijuan. Domthonjë që bathen, u në alloh, të të janë mbathur u larguar nga robëria e Allahut. Ata roth Allahut janë vetëm. U larguan. Nuk u pëlqeu që të bëhen rob të Allahut vërtet. Edhe edhe u ropër të vetë të dhe u shpruan dhe u bën robër për vetëtyrë dha shëitanit. La ta mhtaaruhum linufusim faqadirta bi thul wal hirman. Mos knejt. Sot time atë që zgjodën ata për vetëtyrë sepse ata kanë zgjedhur, kanë zgjedhur do të thonë që të jenë, do të thonë kanë gjetur një poshtrim vërtet edhe që të jenë të privuar nga mirësitë, do të thonë në botën tjetër. Lausawetit dunja gjenahë Barudatin Lem jaskimin Allabku dhe lkufrani Thotë, sikur dunjaja Të vlendet e këlloh Sa krahu një mushkojnje Nuk do jep të jepte Allah i madhuruar Mas besintarë që të pini gjithë dhe një këllot për të sajnë Po të vlendë Në mëndonë që gjithë të mëjësi që kanë këta Më dunja, më rratë, gjithë kjo është pa mlerë pare, Para akiret e të, të, të. Publër fare për ne të Allahu je me këtyre. La jinna wallahi ahkaru indamu min dhal janahi lqasil at-tayrani. Font jo vetëm që ajo, jo vetëm që dhunja nuk është e barabartë me, jo vetëm që dhunja nuk është e barabartë me krahun e mushkonjës, por kundra si dot ajo është më e poshtë tek Allahu sesa krahu i mushkonjës. Edhe me gjithë këtë shëndoset. Wa tad tawallat ba'du an ashabiha a saadu minha hal fi d-dabarani Ëm megjithë që kjo është pa vlerë me radhë të gjitha, prapse prap ata që janë të dashuruar, pastaj ajo do t'u ka kthyer në shtëpinë. Do të thotë ka dhe i problem tjede, mund, një problem tjetër, do të thotë, por derisa ata janë dashuruar më së saj, edhe rendi më së saj, gjoksët e tyre zin nga zjarri i dashurisë për të dhe nga nga stresi i madh për ta arritur atë. E megjithë ato thotë ajo u ka kthyer në shtëpinë. Po ajo thon ka kthyr finën, domethënë dashurë e tyre, dashnorë e tyre që është dhunjaja. Po nuk shpresohet që të ket bez për të dashurit e saj. Domethënë ajo në dunja nuk shpresohet, këto dashurë aty nuk shpresohet këtë të ket bez për dashurit e saj. Edhe sik mund të ket bez ajo që është trahthare dhe mashtuese. Si shtratare mështërë, dhe më dhe në momentin kërti e me lodhë njërë të rjetën e vendhë duke për dunjarë dhe mbledhë dhe mbledhë dhe mbledhë, në sekundë i fundë kërë i mëndon që i mori, ta ke mërë vdikë edhe i kukë. Arë i dunjarë, mori i fundë, gjithë dunjarë, do në doli si i flësë saponi, që u bëhe madhë duke që kërës e madhë, sa e preke pak, i kërës duke. Ubiat ala këdërim fa këjfa të naluha, safuan ha ha ajo sot subhanallahu tubiata lakeder allah i madhure ka bër duniën tot të, të përziere tubiata lakeder domthon që natyra e saj nuk është e kulluar nuk ka mundësi që njeriu të arrijë një, arri, një kondicioni dënos të kulluar të pashoqëruar me me mundimin don shiko paraja por shqios nga gjëra me qëllim më të lartë njerëz të njerëzën dunya që orbiçin për ta sa duan mundohen ata për, arri dynjë, për arri të arritur për të arritur të paranë Ndashatë ta përpiqet të arrijë në mënyrë të lejuara, ndonjëherë ai përpiqet të arrijë me mënyrë ndaluara. Shumë keq i duket për shoqërinë, krimin e. Vë kokën në vend rrezik për vitut para. Shë vë kokën në vend rrezik. Ose që merr me drogë, vë kokën në vend rrezik. Domthonjë gjithu gjithu ve mundime, ai domthonjë përpiqet për të arritur edhe kënaqësi, me përkë kënaqësi nuk është e kolluar. Pse? Është përziere, është përziere me mund, me stres, me hallë, me mundime, me prova, me smundje, me frikë me radhë. Përllë të tubiat ala kedrin, ajo thotë kush është ndërtuar, e ka ndërtuar Allahu që ajo me mëshirie këtë dynjaj nuk mund ti të kulluar. Fe ke fe enalu, si mund të qi ta arrijë njeriu atë er këtë lloj mëshirie në dynjaj, më domethënë të kulluar? Çka mund të ta arrijë? Sepse Allahu ka krijuar tillë që ajo është e përziar me me mundim me stres, nuk mund ti të kulluar sin xhenet. Vetëm në xhenet e këmirsin të kulluëm. Ya ja, ashiqud dunyata ahabir alladhi Kull o ti ti dashuruar mos dhunjas, përgatitu për të marr atë që kanë marrë të dashuruarit ndërkohë. Të dashuruarit e dhunjas ndërkohë. O ma sem ya ta ba rait ma sali al ushaq min shibin wa min shufan. Po a nuk e dëgjuar ti, madje ti e ke parë vet? se si kanë se si kanë vdekur, janë vrarë, të dashuruar të dynjas, ja. pleqë pasu si të rinj. Domethënë ata pëfondinin nuk e kanë në vdekje, as kanë maren e dynjave. Mund të pasojë ty që kanë pas kështjellë, mbrra dhe kanë pas pasurit mëdhaja. Mëdhaja mund vijnë qytetarë me pasurinë e tyre, ku e çuan? Ku erdhi vdekja? Morën vetëm disa grufsë të vde dhe celopato vde që u hodën përsipër, edhe rroba, edhe rroba domethënë, sikur sado është rrendit ajo në kalbës nuk u bën dobi fasna idan awsafaha wa sifataha fi kalma nazil ya rabta al ihsan pandai dëgjoj përshkrimin cilësit e cilësitë e vendbanimit të zonjës së bamirësisë ku është huriu xhenetit hiya jannatu tabat wa tab na'imha fana'im khabaqin wa laysa bifani fi hunbanim al jannati i cilës është mirë, edhe mirësia e tij që ndonjëherë është e mirë. Edhe mirësia e tij është e përhershme dhe nuk shteron kurr. Darus salam wa Jannatul Ma'wa wa manzilu askaril iman wal Quran. O këtu është Xhanedi quhet Darus Salam, vend banimi i paqes. O Jannatul Ma'wa, quhet gjithashtu Janneti Ma'wa, edhe quhet vend banimi i ushtarëve të imanit dhe të Kur'anit. Me të daru daru salamatin wa khitabu dhum fiha salamun wa smudhi l-gufrani Fëtë këshu që vëndbanim e tyre është vëndbanim pache edhe fjale e tyre në dëmje tyre është pache edhe selam gjitha shu që do thot pache është emri dhe i mëshiruësit tyre ati që falësit tyre që, që, falë si që është Allah s.w.t. Darajat u hamihatun wa ma bajnës në tajni fëdha ka fit tëhqik ilil husbani Po të gradat e xhenetit janë 100 dhe ndërmjet çdo 2° po të sipas llogaritjeve eksakte është një është një lloj largësie që barazohet me misnul ladhu <myshte> baina as-samaa'i wa bainaha fil ard qawl as-sadiq al-burhan barazohet me largësinë ndërmjet qhillit të tokës sipas fjalës së të vërtetit i cili do të vërtetë ka sill argumente për këtë gjë në profetin sallallahu alajhi <myshte> wasallam laakin aali Firdawsu nus tuufin bi arshil khaliqir rahmanani por më i lart i këtyre xheneteve është Firdawsi sipër të cilit ndodhet arshi i krijuesit mëshirosit wasatul jinani wa uluwiha falizatan ka natqabatan min ahsanil bunyan firdawsi është mezi i xheneteve dhe më i lart i xheneteve dhe e, e, Në më dhe në, në situasht përshkëm nukajim Si një kube, thot Kube në, -në që ka formë mund bukur në ndërtimit Në më dhe në mancaj të shodhë Në të rëgojme nukajim që gjenetet janë të dhe forme Në më vindë si në formë Në mosgëbor përshkët konike abeja, Formë konike Të dhe forme Janë gjera, rëtheqar E fëllënë pasaj dërësa një gjithë e lartë të firdosin Edhe pre firdosis bresin të gjithë Lumejnë të, të gjenetet të tjera Dhe kjo shmi lartë i firdosi dhe këtu edhe mbita është arshë e Rahmanet. Minhu të fajtërë sa iru lënë harifal, men buhu minhu nazilun bijinani. Këta sotimë në në kajimë, thot, prej firdosit dalin të gjithë dhumejtë dhe prej ti të më thënë burojnë dhe, dhe zbrejsinë për qënete dhe tjera. Abu, abu, haqën, thëmën, jetën, atët, fin nasi wa hiya li sahib al ihsan porta te xhenedit janë tet ato janë transmetuar në argumente të sakta ende ato do të meritojnë ai që ka arritur gradën e bamirësisë babul jinnati wa za ka anna ha wa ba'a qasn yud'al bab bil rayyan një prityrësh porta e xihatit dhe kjo është porta më lart, dhe për e lartë edhe prityrësh porta e xjerimit që quhet ndryshe porta al rayyan dhe shujtur ar-rayan nuk e ka rri, rri njunë rabdo thot një person që është i etur dhe pin ujë. Pin pin pin derisa ngopet dhe nuk nuk ka më etje. Këtu quhet rayi, thot irtawa. Ar-rayan dhe shujtur e porta ar-rayan, do të thonë që ata qjeru se si do hyjnë këtu portë nuk kanë më etje sepse ata janë etur ndjenja për Allah. Për këtë arsye Allah difuzon këtimnë këto portë, në cinë ata s'kan për të etur më. <të> Wali kulli sa'in salihin babun wa rabbus sa'imin daxhirun bi aman. Dhe për çdo vepër të mirë ka një portë, dhe ata personat që kanë bërë ato vepra të mira do hyjnë ajo portë të sigurt me siguri, do më ndoijnë sigurt do i nuk ka për t'afruar, më <të> thua. <të> Wala sa yud'al al mar'u min abwa biha, yajma'u idha waffa hul al iman. Dhe ka mundësi që një person të thirret nga të gjitha portat, kur ai i i plotësoi të gjitha kushtet e imanit. Dhe ato pjesë të imanit. ومنهم ابو بكر الصديق ذاك خليفه مبعوث بالقران. Që dënyrri prej këtyre është Ebubekri Es-Siddiq, m'tinaj xhalifia zvëndsi i të dërguar allahu, të Allahut, të cili ka dhënë Allahu Kur'anin. Ky është një prej treqitet që do të dë, dë thirret nga cilat porta e xhenetit dorë. Kjo është transmetuar hadithi sakt që Abu Bekir kur e djoj që që gjenetika ka tet porta dhe çdo kush do të thirre thojë dur kur Allah tha a ka ka mundësi që një person të thirë në tet porta i thotë Abu po Bekir dhe shpresoj që ti të jesh njëri prej tyre thotë do të thirrë në tet porta <të> 70 vjet është largësia ndërmjet dy portave e kështu është llogaritur domethënë Hëta hadithu lëqitin il ma'rufubil Këtër it tawili Wadha adhimu sh shani Kjo është të këtëmëturë në hadithin e lëqitit Këtë që qëtë është një hadithi gjatë Dhe përmanë në më dhënë është shumë hadith më dhështorë Wa alejhi kullu jalaletin Wa mahabatin wala kam haratu ba'du min yad al-fani gajimi vërtet është një hadith modështor dhe i cili ka përmbajtur në vetën e tij domoshem një njohuri të mirë aftit imamit lakin baina huma masiratu arba'in rafi hubr al-ummat al-shayban edhe pastaj thotim al-qayim ndërsa largësia ndërmi dy anëve të, të, të një porte është 40 vjet të, të ka transmetuar dietari umetit al-shaybani imam ahmedit Fini musnedin bil raf'i wa huwa li muslimin waqtu ka marfu'in bi wajhin thani. E ka transmetuar Imam Ahmedin në musnedin e tij nga profeti sallallahu alajhi wasallam, kurse tek Imam Muslimi ky ky hadith është transmetuar si fjali sahabe, ndonëse me transmetimin tjetër. Hadha wa qathtu al-dabi laysa bi mumkin illa bi miftahin ala asnani. Fot mas'ai porta e xhenetit Nuk mund të hapet vetëm se me çelës, dhe çelësi do të ketë dhëmza. Istahu bi shahadati l-ikhlas wa t-tauhid, تلك shahadatu l-iman. Çelësi, domethënë është shahadeti, domethënia e sinqeritetit, e ihlasit, e tauhidit, dhe kjo është dëshmia e imanit. Nasnu l-a'malu wa hiya shara'i'u Islamu el miftahu bil asnan. O dhambzat e eficiencës janë punët e mira dhe ligjet e Islamit, edhe çelësi nuk ka nuk, nuk mund ta hapi derën pa pasur dhambza. La tulghianha bal mithal fa kam bi min hall ishkari li bil irfan. Edhe mos e anashkaloq të shembull që tregoa thotë sepse ky zgjidh shumë probleme për njerëzit e ditur. Mundon që Profeti Sallallahu alajkum ka thënë që Pjale lajnë Allah e qesit gjenetit Edhe mërgjiet me ndojnë Në një që vedhëm po e thëm e gojsh për to O fudën gjenet E morën qesin Fdoj lajnë Allah dhe fudën qesin gjep Një më regu Një më fatikish që ilësi i kare për kare thëmza Ta marën qeles Po qesit ty është i, tonë, nuk, nuk bëndëbis, i pahami, pa përpunuar Për këtër e syri të më dhënë nuk u përndëbis Hap dhejr A i shvedhëm që si pamje Për nuk pë dhe thot paso thejm khayma ai personi i cili do hyjne xhenet nuk ka për të hyr vetëm se me miratimin e mësjuruesit. Waka da kayktab lil fatal dukhuli min qabl tawqi'a bi mashhurani. Edhe personi që do hyj xhenet përpara këtij miratimi prej mësjuruesit do t'i jepen dy për para, për para njohra, për të miratime të tjera përpara, përpara ato që janë njohura, do për çai do hyj xhenet. Një prej këtyre miratimeve është Deyanit. Një prej këtyre miratimeve është kur njeriu vdes. Edhe përpara qitës së shpirti shpirtit, një rob, shpirtat e robër përpara Allahu subhanahu wa taala deyanit në atë llogaritësit. Do këtu është më herën e parë që kur kur vdes një individ i shpirtit i lart, po që se banon xhenetot Allahu miratimi i parë do të jep për banorin e xhenetit. U miratuar për këtyre. Allahu na bëj për këtyre. Gjithri ja umë alë hashrio Tëtë dukuri i në kitabën është Edhe kur të shkojtë e kura e siratit Atër ditën e, didën e ma, Në ditën e hashrit Në ditën e kur njezit të, të rinjallën Atër thot i jepet ati Një liber tjetër Për të hyrë në gjenet Që jepet një, jepet një, një liber, liber Ose fletë fle, në kitabën o në fletë Kënë jepet një për të hyrë në gjenet Shëtë thotë dal kitabuhu min azi zr rahim li fulanin ibn fulanin. Këto i jep një letër, domethënë, dhe më thënë, tema e letrës është thotë ky kjo, kjo, kjo është një letër prej krainarit mëshiruesit për filanin, birin e filanit. Kadau yadkhul jannata al-ma wa allati irtafa'at walakin al-khutu fadani. Lëreni atë që të hyjë në xhenetin MA i cili është i lart, por degët e tij, degët e pemës së tij janë të ulta. Kjo me gjithë këtë emri ti i tij ishte i, në në I shkruar që kur ai ndodhej në barkun e nënës së tij para asaj të lindta. Është shkurt që do të përbanonxhë nevet të xhanemit. Kal qabladhalika wa huwa waqtu alqayd zainiklahuma liladli walihsan. Mbi kaqën i shkruetur që atëherë domethënë qenë ka shandëm herë të ta koma, on që para se të krijohet njeriu, on që vetë Allah më para se të krijojë ata dhe më anisallahu selam, e gjithë kjo thot për shkak të drejtësisë që ka ka vendosur Allah subhanallahu teala dhe me pamirësi stit thot. Subhāna bid-dabaruti wal-malakūti wal-ijlāni wal-ikrāmi was-subhān. Fort i pasësh vazhdoi me Allah subhanallahu teala posë duzi çdo gjëje, ë modështori dhe bujari. Wallahu akbar alimul israri wal ilan wal lahdat bil ajhan Allah është më i dituri për çdo të sheht, për çdo të dukshme ë dhe çdo lloj lëvizje të shikimit njëri, dhe zhdo që tjë tjë tjë të njeriu, dhe çdo gjë tjetër. Walhamdulillahi sami' lisair al aswaati min sadrin wa min ilan. Falënderimi të kon Allahut, dëgjuesit që një të gjithë zërat të shëhtë dhe të dukshëm. A i është i njësuari, i lafdëruari, i shkërnari, a i që duhet të falendëruar dhe zbritës i Qur'anit. A i është i njësuari, i lafdëruari, i shkërnari, Subhanak Allahum edhe sulkani Edhe që ështja për parë dhe mrapa i takovët më ti I pasër është Allahu po së duës i të gjëje Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë Këtër i ka e gjithë wa in safifuhum 'ishrun ma 100 wahadi al ummatu ath-thulthan fat men bash saif safatutun al jannati 120 edhe ky umet ka ndër ndërto safat du 30 do 2/30 e tyre safave i takojn umetit islamon 120 sa i vije i 80 80 safa janë vetëm nga umeti islam ku 2/30 safave nga të gjitha umete të tjera sharti sahih bi musnad al-shayban. Sh Qëto transmeton Burida me zengjin e ditë saq të transmetimit, ë në që ndodhet tek musnedi i Imam Ahmedit. Walaqad atana fi sahih bi annahu shatr wa mal al-akhbar muhtalifan. Në hadithe të saq të Buhariut dhe Muslimit transmetohet që ata do jenë gjysma e banorëve të xhenetit, por këtu nuk ka kontradiktë. Sepse sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë tek hadithi që është rivitë sahihun ka thënë shpresoj që ju të jeni sa gjysma e banorëve të xhenetit. Kjo është shpresë që kërkon të prej mëshiruesit. A u panu Rabbul 'arshi ma yarju wa za'a min al-atha'i fi 'ala bil ihsani. Dhe uh, Zoti i arshit, i adha ati që i shpresonte, edhe e ashtoj dhe mu shumë, ata dhe më në mjesin e ti. Dhe më në që i dhe bërë gjusme, bërë të trenat. Si Thotë, e mas kësaj, grubi i parë që dhe hynë e gjenet të fëtyrët, atyri janë si, si Hana, kur është 14 ditësh. E kthe ka treguar Imam Buhariu në hadithën e tij sakt, thotë që të parë personat që do hyjnë në xhenet, grupi i parë janë 70.000, e këta janë 70.000 që hyjnë në xhenet pa llogori dhe pa dënim. Fytyrat e tyre janë si hana 14 ditëshe, janë kapur për dore të gjith njëri njëri me tjetrin, edhe hyjnë të gjithë për një herë në xhenet. Hyjnë të gjithë së bashku, të gjithë të të gjithë për një herë në xhenet. As-sabiqulum, لقد كانوا Këta e në parëroja që dhynë gënët, sepse këta e që i dhe shumë parëroja, që bënë i punë të mirë më shumë se dhjithë të jënë dhynë. Në që në thëtë parë, dhynë e që bënë i punë të mirë, përëndër e në parë të dhynë gënët. Kurse grupë i dytë është, në më fityërët e të tërë janë të ndërishme, si, si yulli më ndryshuas në qeltët që mund të shikot më së të lirë Thot, krahërat e tyre që përdorin jam prej ari edhe djerë se tyre është misk, është parfum Parfum i kuluar, thot oh i mirë i ti, thot që i privuar prejse mirësia Vajarallatina për dhejri haman faukahum dhe ata të cilët janë jan, në gradën e poshtë, në gjenetik poshtë, i shofin, shofin në mën shofin ata pesimtarë që ndodhën në gradët e larta, si gjduken yjet, a i që larkë, larkësin që shikojnë në yjet është në dunja, ka i që larkë, shikojnë ata që janë poshtë, shikojnë gradët e lartë të gjenetik që janë i kanë në disa pesimtarë. Mata ka më këtësën përës në lahë i belë, lëmu muarë së të të të të të të të të të Po edhe këto dhe gradash të larta që duken si yjet në largsi, thonë këmbë për profetët e Allahut, para edhe për njerëzit e të votshëm që kanë rrit gradën e sidhiqve. Dhe to tuta transmetatorë që po tregojmë kë, që profeti sallallahu alejhi dhe selam ka treguar që në xhenet ka disa dhoma. Ka disa dhoma të cilat janë të ndeshme. Çka brenda duket për jashtë dhe çka për jashtë duket brenda. Edhe ato thotë i shikojnë besimtarët, do mund të shikojnë këto njerëz që kanë ato grada, sikur shikojnë yjet. E thonë udër kur Allahu, te kush i arrin këto për vësërefetut. Tha Pasha, ato në dorë të cilës shpirti im, këto do t'i arrin disa besimtarë që kanë besuar Allahun dhe kanë besuar profetin. Hadha wa a'laahu fanaadiru rabbi fi kulli yawmin waqtuhud darfan. Thotën Xhim, an basq Sait, personin që ka grade më të lartë është i cili e shikon Zotin e Tij çdo ditë dy herë, domethënë në mëngjesën mbrëmjen. Lakin ma'dlaum wama feehindani iz laysa fil jannati min luqsan fabualladhi tulfa masafatu lhi bisinina alfan kamelatan. Qose tani çka gratë më të ulët, edhe pse në xhenet nuk ka njeri të ulët nëse i personi i cili pushteti i ti, tij domthonë në Xhenet është i barabartë me 2000 vjet, domthonë 2 vjet heshtën të gjithë kësortët e tij. Ky është ajo që ka qenë domosdoshmë në Xhenet. فَيَرَى بِهَا أَقْصَى حَقًّا مِثْلَ رُبْعَتِي لِأَدْنَاهُ الْقَرِيبِ الدَّانِي فkëto ky e shikon ë pjesën më të larë uh, të pushtetit të tij, pushteti ti, njëse si shikon atë që ka më të afërt. Ky që ka 2000 vjet domthonë largë ka distancën e pushtetit i tij. awama sami'ta bi anna afra ahliha yu'tihi rubu al'arshi al'ghufraan. tu'afa dunyana jamian ashra amsalin laha subhana bil ihsan. ne gjetjur ditë që personi i fundit që hyn në xhenet i jep Zoti arshit mshirues ose falësi i jep 10 fishin e dunjas do të thotë ai personi që ka gëndrë më shumë në xhenet do të jap Allahu dhjetë fishin e dunjas ma sa i thotë i min qaim Moshe tyre është 33 vjeqë Moshe e, e fuqisë rinore Dhe i këpëdekur i vogër Dhe i këpëdekur i maërë Dhe i këpëdekur i maërë Dhe i këpëdekur i maërë dhe, dhe i gjithë dhe i mëshë Përveqë aty e djel mëshë Dhe i të sirë janë shërbetorë Ka trasmetuar Bosaid e lë këpëdri Gjithështu Se ata dhe i mëshë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Lakin ahma fi al-tilmi di wa laysa da bi tanaqud bal haula amran dhe hëzë hadith i paqë thot 33 vjeç 16300 dhe ky hadith që thot 30 vjeç te 38300 ndodhet nuk ka këtu kontradiktë mirë po këtu ka dy çështë si si të gënjëruar sai thalath wa nif ba'da al-uqud dhe wa zikru zalika 'induhum siyan se pse thot te karabot ku përmendim dhjetëshe për shembon thon dhe 30, 40, 50, ka raste ato numrat njësh që mpara mund të hiqin për ta rumbullakosur dhe ka raste nuk i hiqin. Kështu i thot mbasa ai që ka përmendën vetëm 30 për ta rumbullakoska thon 30, kurse ai që ka thon 33 e ka ekzaktësuar. Ky është kuptimi i fjalës së tij. Inda tisaa fi al-kalam fa indama ya'tu bi tahririn fa bil-mizan. Ç'i thua? po llo po llo abihim 60 lakin ardhum 7 ila lqsan gjetsia tyre esh 60 para kra doon sa sa shkoqen gjetsia e demit ali sa ata se ne po baje njerzimit ende gjetsia trof tyre esh 7 para kra po tur sah bi gair shakk fi sahihin allain binahuma lana shamsani gjetsi që treguohet dohom proponor dhe xheneti është transmetuar te Buhariu te Muslimi, të cilët janë për ne si dy dije dohom në fakt. ولن ارد ولم اعرف في احد ما لكن رواه احمد الشيباني ndërsa gjersin që është sot para krah ë nuk nuk nuk e kem nuk e kemi të transmetuar asnjë prej këtyre dy të Buhariut te Muslimi, por ka transmetuar Muhammedi, Sheibani, Muhammedi Ibnu Hanbal këta wala yasqata la suqu bainaha bel ard wa al tul al badi' al shani edhe pse thotë do të thonë nuk ka dyshim thotë se kjo lloj jetësie e madhe do të poshtatësojë asnjë gjësi poshtatshme për lloj trupit Kullun alamit pëdari sahibi i wada të të dhiru mutkini sanatil insani Më hëndë në zhokur dhe këtë si pas gjëtsis ti dhe më hëndë dhe përstatin që, që, që si që ka këriur Allah që ka përsoz më një njënë Aluanu më bidun wa lejsa lahum liha Gjur du shruurim këhhalu l'ajifani Në gjyret e, e të tërpët të tëjtë dhe dhe bardhë Nuk kanë mjekra flokët do t'i kenë me me ond ose me rrica. Edhe sytë tyr do t'i kenë si të bërmë me kohal, domethënë që është ajo një ngjyrë zeje për dorat për zbukurimin e syve. kada kamalul husni fi absharihim wa shu'ulihim wa kadhalikal 'aynan. Po kjo është, domethënë, thosh bukuria më më e madhe që mund të arrihet te lëkurës, mburim, ndon prtscimi bukurisë për një gjyrë në lëkurë së tyre, për flokët e tyre i dashur dhe për çuditë të tyre. Të tu <tëm> laqata të a sarun bi anna lisanhum bil mantiq al arabiy khayr lisani. Ës transmetuar në një ther, kur thotëm na kemi thënë sa duket von që i beson që nuk është ai sakt, është transmetuar në një ther se që i gjuha që të të në do flasin ata në xhenetësh gjuha arabe. Thot, äh, era e mire džemelit, ndihet në i larkësi për 20 i 20 vjetës, dhe gjithashtu më në i trastunë tjim të të thotë për i 100 vjetës, larkësi për i 100 vjetës. Wë këdharu i sëpëgjina ejtën sëhëha, dha kulluhu vë atabihi atharani. Po gjithësua transmetuar që era gjenetike ndin në larësit për 17 vjetësh dhe të gjitha këto janë të sakta dhe janë transmetuar në, në hadithe të sakta. Ma fi rijarihima lana min maqanin wal jam'u bainal kulli du imkan. Po nuka me vonë me këtë lloj në këto hadithe nuk ka asnjë lloj problemi të genetic transmetuesë të tyre. Të edhe këto hadithe që tregojnë 140, 170, 100, këto mund të bashkohen me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë kontradiktore do i fjaloj shikojmë vetë pasoi wana diru hada sabq ahli al fatr lil jannati fi taqdirih athrani dhe ngjashme me kte esh qe te varfit hyjn jannet perpara te pasurve ndon me distanc kohore O të edhe për caktimin se distanca kohore që hyn përpara të pasurve është transmetuar në dy forma. Në një hadith thuhet: "Meha bi khamsin darbaha au arba'i", në këto ama në ذاك محفوظان. Në një hadith thuhet që ata do hyn 500 vjet përpara të pasurve në xhenet. Në një hadith thuhet 40 ditë përpara të pasurve në xhenet. Në të dy janë vëdi të sakta. Fë abu Huraira hu na ka transmituar të të, të parim që të të pesim jetë Kërse të dy të në kanë transmituar dë sahabë të të janë kjo është بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبهم إلى الإحسان edhe kjo lloj do të thonë dali përpara në vitin këto lloje forma kjo varet thotë që ndajnë fukaret përpara të tjerëve do të varet nga që meritojnë çdo njeri prej tyre nën në bazë të punëve mirë që ka bërë thotë Auzza bi hasbi tafawut fil aghniya ikelohuma la shakka mawjudani. Dhe ashtu do varet nga vlera që kanë vet pasanikët do të cilët do i mbraptë tyre, domthon. Domthon çfarë vlera do kënë tek Allahu. Domthon ata ata pasanikët do kënë vlera më të lartë tek Allahu. Diferenca në mënyrë të dhe të karimi që do i jënin xhenet do jetë 12 vjet. Kurse në disa raste do jetë më shumë. Kështu që domthon kjo varet nga vlera më e madhe që ka ai që shkuka dhe nga nga vlerë më e madhe të ketë do të qësh pasanik, edhe pse do të futanin dohi përpara të pasurve në xhenet, po por shaktë, domethënë dallimi i gradës të ken, do të diësh në ndryshim, ti thot hym 15 përpara ose 40 përpara me radhë. Sadama awwalun madkhulan khayru khalqin Allahu man qad khassa bil Qur'an. Fate dhe i pari person që do hyjnë në xhenet pra krijesave të Allahut është ai personi të cilit i ka dhënë Allahu Kur'anin, domethënë që është profeti sallallahu alajhi wasallam. I cili i ka dhënë Allahu Kur'anin. Von Ibn Qayyim parksa njëherë tregoi tash çështën e fukareve dhe pasornisëve do hyn në xhenet, edhe përpara kësaj çatove tregoi punën e erës së xhenetit që ndihen distance ndryshme. Kjo që ndihet era e xhenetit, kjo vëllai është gjë e çuditshme, ndihet era e mirë, e gjerë, 40 vjet, 50 vjet, 100 vjet. Kjo varet domethënë, ke pasësh kur ëh tema më çamo thjesht kur dikush vendos një parfum mirë dikush i ka humburën me prefta në një qyrim të dera dikush jo ja, do që të futet mes në xhamisë që ta ndiejë erën disa të tjerë kanë boku me fara domethë edhe kjo varet nga punët e njerëzit domosasa më shumë sa më afër Allahut të njëjëri doon aq më shumë mendin në xhenetit sikurse ka persona të cilët nga punët që bëjnë nuk e dinë në xhenetit si ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ato gra që të dalin jo të veshur me xhami Dalem pa sa mito dha ato nuk e ndin në erë në xhanet. Ose ato qeve kanë kanë ato flokët e tyre i bën si gunga të verë, ato nuk e ndinën në erë në si, xhanet. Dhe era s'e ndjen laksi kaq të kaq. Nuk e ndjen në xhanet, domane e, gjenetet, dhe më dhe e dhe erë genil, është ësht, problemi është te ato, nuk është thjesht nuk është vetë era. Nuk e varen nga grada. والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان جداjsto edhe profetët do kanë gradat e tyre domethënë të xhenedit sipas dhuratave dhe mirësive që do të dhonë tive që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala و <tës> و امه احمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان و ummeti i par që do jetë para roja e të gjithë krijesave në hyrjen e xhenet është ummeti i Ahmedit alayhis salatu wassalam. Wa ahqquhum bi's-sabq asbaquhum ila al-islam wa at-tasdiq bil-quran. Dhe ndër ndër këtë umet, domethënë brenda ummetit, i pari person që që meriton të hyj është ai person që ka hyrë në islam përpara, që e ka bëshuar Kur'anin përpara të tjerëve. Wekadha Abu Bakr huwa as-Siddiq asbaquhum dukhulan qawlan bilburhanin. Dhesh do Abu Bakri isil-Siddiku është më, më i pari i unë, do hyu në për para në basë fjalesë, <tër> të hyjnë në xhenet përpara të tjerëve në bazë të fjalës së Profetit sallallahu alajhi wasallam. Wa raduma ma ja'a anna awwaluhum yusaa fi ruhu ila 'alshi dhul ihsan. Ka transmetohet në Maja se të parit person që do hynë në xhenet, Allah subhanahu wa taala të parin person Allahu mëdhor do ta takojë atë me dorën e tij. Hadha wa awwaluhum dukulan fa huwa hamladun ala al-halati <tës> lirrahmanani. <tës> dhe ai personi i cili do të hynë në xhenet, hy që është i pari që hyn në xhenet, do të isë ose nga më parë do hynë në xhenet dashaj personi i cili E falënderoj Allahun për të gjitha gjendjet. Në moment që një përshkaqe që e bën një youtuber para gjendje para tjetër kush është, ti falënderohesh në gjitha gjendjet. In kana fi sarr'i asbah hamidan aw kana fi darr'i fa hamdun thani. Nëse është mirësi, ai thotë falënderoj, edhe gjithashtu kush është në vështirësi, ai përsëri falënderon. هذا النبي وعارف بإلهه وصفاته وكمال رباني. Kjo është ajo dot që i sin njeh Zotin e Tij, cilësitë e Tij dhe njeh se Allah subhanahu wa taala është i plotë në çdo aspekt. Do na i sinë falënderoj Allah në çdo gjendje. Wa kad ash-shahidu fasabbuhu mutayyqanan wa huwa al-jadiru bi zalika al-ihsan. Gjithashtu edhe dëshmori është nga ato para se të hyjë në xhenet, edhe është sigurt se ai është nga ato para se të hyjë në xhenet, edhe ai e meriton këtë <të> gjë dhe këtë lëmirësie. O ka zalikal mamluk hina يقوم بالحقين سباق بغير توان. Gjithashtu edhe që është thonë, do të thonë nuk ka apo ku ka pasur atë, provon ndajim. Edhe mas mund të ta ardhen, Allah e di. Ë thotë gjithashtu që është kulla jep hakun Allahu dhe jep hakun Zotrisë të ti, tij. ë gjithashtu kush në të parë do hyj në xhenet. Wakada <të> faqirun du'ial laysa bil milhahib bal bi'iffatin wasyan. Gjithashtu thotë dha ai person i, cilë i, varvër, madhe, e, i cili njëzë, është i varfër dhe ka familje të madhe, ë i cili domun nuk ka shtrindor njerëz apo është i ruajtur në vetën e tij. Qalab në Abbasin Va jursilu Rabbuna Rihën gjëhën zëdha Ibel Arsani Ka thërim në Abbasin Allahu subhanët të ale dërgon një erë Në tip fladi Në cili tundë degët e pëmëve Të gjënetit Fëtë të thiru asuaten të në dhurim asma'il, insani kënë në gëmati bil auzani. Edhe kjo, në, kjo lojër e i tun të të dekët e pëmë dhe shraktojët për këtyre një lojë melodijë ose një, një lojë melodijë të cilët do në janë shumë të buka për të gjimin. Një shumë melodijë do në tërhejsa. Ja laddhët al asma'ilat të ta'uadhi biladadhat il au tari wal aidani. Edhe o të ti... të të të të të të të të të të të nëse ti dëshiron ti të, të kënaqësh duke i dëgjuar ato dhëmosë ndërro këtë dëgjimin e, e lartë duke marrë dhe duke duke duke lënë atë të marrë ato më të koshën të dunjas, do të thonë gjosh muzikën e dunjas. Mos mos ndërro dëgjimin e lartë të xhenedit me dëgjimin e dunjas. Anu erë dëgjuar ti thotë që ata do mund dëgjojë në xhenetë të dhe larta këndimin me e horive me melodi të bukut tyre. wa hal ladayaka samaa'i fa'innahu muliyat bi'l-udhunani bil-ihsan fad ah çfarë dëgjimi është ai thot i cili më ka mbushur veshët me me, me me mirësi. wa hal ladayaka samaa'i wa tibih min mithli aqmalin ala husan fad ah çfarë dëgjimi mirë është ai fot prej atyre që janë si hana, janë bukura si hana mbi degët e pemëve. و <të> الذيا ah, كالسماء فكن به للقلب من طرب ومن اشجان اه çfarë djemi është ai thotë. Dhe sa sa donon kanë sik kanë në zemër për ta. Dhe sa sa plag ha hapën në zemër, me kuptimin e mirë fjalës plag. No wa khalli dhayyak as-sama'i wa lamma aqul dhayyak tasghiran <gleson> lahu bi lisani ma dhanna sami'uhu bi sawtin atyab al aswaati min hawl al jinaami hisani ah thot ah thot shfarximi shkëth do nuk kam thot thot thot wahen ldhayyak a sheni allah fjala qe pordor por ta zvogluar po thot nuk kam pordor sote form zvoglinim por por ta por ta ne mlovsura thot Por e ka thënë se duhet për të mënyrë përdorimi gjunërave për ta zbukuruar. Thotë, çfarë mund thuash atë për dëgjimin më të bukur që ndodhet për hurivën e xhenetit në në xhenet e larë? Mund të thuash për të gjithë çka e vona, por ishte është, nuk është e vërtetë që është shumë mbahë. نحن النوامع والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. Atë thon, huria e xhenetit këndojnë dhe thon Ne jemi, dhe më thënë, në nai, në nai, me dhonë, jemi të mira Khavali, dhe më thënë, të, për, të përjetëshme Jemi të plota në kërimin, dhe më thënë, të në kërimin dhe në moralin ton Lësna në mutu, wala në khafu, wama lana Së khatun, wala të hrmun, minel adani Në të këndër, dhe në nuk vdesim, nuk kemi frik Asë nuk zemrohemi dhe asë nuk mbaj më rejtën zemrë pastaj qëndojnë ndërpi akoma të thonë nashluna wa'amul wal khawalid khayratun kamalatul husni wal ihsani lasna namut wa la nakhafu wa ma lana saqad wa la dhum min al athwan tuba liman kunna lahu wa kadatuba lil ladhih wa hadduna lafdan yeshtrasmutu se ato thon tuba Êsh për të që do të dëna ketë neve. Në në rrasën di të fëtë TUBë, është për ne që do, kemi, që do, kemi lundë, do, do të kemi e të person. Nëndë TUBë, në nënë jetë e lume, të dëtë të fëtë. Shka të djetarë, TUBë thot jetë lume të do ketë e për senjë të nërshin dëna ketë neve. Kjo është një prej fjalli që këndoj nëto, kërë në të kohen zënët. Fidha këhë tharun vuhina wa zikruha, Fitë gjërm vijhë wa mu وَمَا يُحْيِي شَيْخُ الْأَوْزَاعِي تَفْسِيرًا لِلْفِقْهَةِ يُحْبَرُونَ أَغَانِي هَذَا يَنْتَقِلْتُوا هِذَا الْحَدِيثَ نُكْتَ يَنْتَقِلْتُوا تِرْمِذِيُّ وَطَبَرَانِي فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ الْمُعْجَمِ وَجِذْلَشُ كَا تَنْتَقِلْ يَحْيَى نَارْزُونَ يَحْيَى بِأُسْتَاذِهِ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِّ سَيَكَا تَرْغُورُ تَقَالَ اللَّهُ ثَوْتْ جِثُوتْ يُحْبَرُونَ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ata시 kanë bësuar të kamur punë mira ata në kopshte do t'u zhbërun dhe do të dëgjojnë ato këndimin e forive xhenetit ky shkuptim i fjalës allahut tek e Allahot, te ka shpjeguar ndon profesor imam ozait nesif sama'aka in ara't sama'a diyya ka bina'a ha bihi alhani pastroi dëgjimin tont prej ndonëse këtyre këngëve të dynjas nëse dëshirojnë që edh, në të dëgjosh aty ndonëse në atë këndimin e forive xhenetit La tubfi al adla wala al a'la fa tuhram da wa da ya billa al hilma. Ës mospij për parësi kësaj të ultës mbi atë që është më e larta, sa të do të privohet e larta, edhe do të privohet gjithashtu edhe e ulta. Dhe thot ah sa sa gje e ulët edhe e poshtë që është që ti privohet një mirësie e madhe njeriu. Tani In inxtiyarak lis sama'in nazil adna 'ala al a'la min al nuqsan. Haq mangsi thot qe njeriu t'zgjidha aty qe's me ulta dhe t'lehet qe's me larta. T'lehet me larta. Wallahi in sama'uhum fi al qalbi wal iman misl al sum fi al habdan. Masha Allah, unë dëgjimi unë i ndonjë këtyre e muzikës në dynja është, domethënë për zemër si helmi për trupin. Domethënë xhimi i muzikës në ndjenja, për zemër është njësoj si helmi për trupin. Wallahi men fakkal fihi wa da'buhu abadan min al-ishrak bil rahmanani. Masha Allahun kur nuk mund shkutoj ai personi që që i dëgjon muzikën rregullisht për shirku, domethënë për shpëvënie së ndaj Allahut subhanetale. Domethënë masha Allahun Kur nuk më të shpëtoj, a i person që e dëgjën muzikën regulisht në dy nja, prej shirkut, në në shqëpëvënis në Allah s.a. Sepse zemër është të pia e zotit të madhëruar, në në shqëpia e zot në më që në të hynë dashurien e ti dhe sinceriteti, bëmjësien dhe Allah s.a. bëmjësien në vebër të mirë në më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të m pamësimënd veprat që bën njeriu. Faida taqab bis-sama' asara hadda li kull fulalet wa fulani. Edhe kur zemra lidhet me muzikën, atyherë kjo muzikë e kthen kë të zemrën në skllav, do në, në skllavron dhe e bën rob të zemrë të filanit, të filanit dhe filanës, dhe filanës. Hubul kitab wa hubbul halal gina në qalb habdi nisejtemian dashuria për librin e Allahut dhe dashuria për muzikën domethënë për muzikën në zemrën e robit kurr nuk mund bashkohen. Sa qul al khitab alayhim lamma ra'aw taqideh bi shara'il iman. Atyre thotë ju duk i rënd libri, libri i Allahut, kur pan që në të kishte thot ligje midis dhe imanit. Wallahu safa alehim wamma raahu la fihi min talab wamin alhan dersa ahengu ju duk atyre i lehtot kur paq qe ne to domo kishte dfrim edhe kishte melodi utun nufusi winnam alquran qutun tër qalb tër an yastawi alqutan dhe kur paq gjithashtu do nje me te ushini shpirtrat e tyre por qurani esh ushimi vërtet i zemrës A si mund barazohet ato dy ushqime, domethënë muzika me Kur'anin? Ya ja, lad khal fusaq la istik laddati adrar fi aqlin wala quran. Dhe domethënë kënësia e njerëzve të prishur nuk nuk barazon kurrë, nuk mund të njësoj me, me kënësinë që arrin besimtarët, domethënë të cilët kanë ruajin dhe logjikën e tyre dhe këto edhe kënësia arrin me Kur'anin. S'mund barazojtë këtë kënësi unha fa fi ghayri ukhdudin jarat subhanamuzikaha anil faytan fat lumaydat jannatit tot rrihin pa pasur shtrat pa pasur shtrat anas domethë që i ruaj që mos mos krijojnë përmbytje domethën nuk kanë shtrat min tahtihim tajri të kama sha'u fajjara wa malin nahri minnu tusani tot I madhërurë është Allahu i cili i mba në to dhe nuk, dhe nuk përmbytin Dhe nuk përmbytin njërëm Për të to rrjedhin për po shtyre si të, si të dëshirojnë atatot Edhe dalin për të të më të më hëllë njëtë ashtu burime Nuk kanë to asin, asin lëgjetë mangët mësafë, fuma maun, fuma khamrun, fuma anharun, Në to ka mjali si të këlluar Ka ujë ka ver, ver që nuk të de dhe lume i prej qumshi. Wallahi ma til kalma waduk hadi lakin ma fil lafzi mujtami'an. Mashallah që ato që ndodhen në xhenet nuk kanë fare si këto dyllja, do thon mjalti, ujë, vera dhe, dhe qumshi nuk kanë fare si këto dyllja, por ato ngjajnë vetëm në emër me një tjetër këta dhe midis tyre ka një ngjashmëri, një bashkëqësim, një përbashkësi. Por ngjashmëria ndërmjet dyave është një ngjashmëri, domethënë është është koncepti i përgjithshëm i fjalës për shkak të enjëshmës, që çumushi ne dimë që është diçka e ëmbël, është e shijshme që pihet, ose mjalti diçka e ëmbël morale. Kjo është ajo ideja përgjithshme që i bashkon ato në, në, në, në, në këtë emër. Po jo sa të ngjajnë, nuk ngjajnë fare me të dyja me me me do të gjenë domthonjë qosë dhunjas ose mjalti ose verë me radhë. و طَعَامَ مَا تَشْتَهِي نُفُوسُهُمْ وَ لَهُمْ طَيْرٌ نَّاعِمٌ وَ سِمَانٌ. Dhe ushqimi që do kanë ata është çdo gjë që dëshirojnë vetë ata tyre, gjithashtu edhe mish mish zogu të but ose të çëndosh të Rozaqin oh. shdha بحسب منامهم يا شبعتن كمنزل في الايمان Gjithashtu do kanë fruta të shumëllojshme sipas ëndrrave që ndrojnë ata thotë ah çfar ngopje është kjo thotë për ata që janë besimtar Lahnun wakhmurun wan nisa wakhawafun wattiibun mahrushin wama'rihan Kan do ndonë të kenë mish, verë, gradë tyre, fruta dhe atë era era të mira dhe i flladi erave të mira që vijnë thot me me gjith ato lulët borziloke të tjera që do ken xhenet. و أصيحافهم ذهب تطفو عليهم بأكف خدام من من الولدان dhe enat të tjera do më në ato kia të tjur do jen prej ari u asillin ato u aservirin ato ata ata shërbëtorët djelmosha shërbëtorët do thon me duar të tjera von bul ila ja'l lil thazati lil uyun li washkwati lil nafs fil quran. Edha shikoj se s'i ka përshkruar kur për Kur'ani, më ka përshkruar të vëlgjej për çështën e ushqimit që sillmë ushqime, atë ka treguar domodin që e ka treguar në një formë të tillë që që njeriu kënaqet çka kur e shikon, kënaqet syr përpara të shikojë atë. Ç'është përshkrim që ka dhënë Kur'ani për çështën e ushqimit xhenetit atë. Lillaini minha labat tad'u ila shahawatiha bin-nafs wal-amran. Domethan syri kurë shikon atë kënaqet, edhe kjo kënaqësi e syrit e nxit njeriu pasojë që ai ta hajë atë. Sababut kana'u wa yujibu ladhatan ukhra si wa ma nalat al-aynan. Që ç'është shkaku pse ai e hë atë frut, është vetëm se ai shikon dhe i pëlqen. Edhe pasaj prej saj ha edhe kur ha injin një shihe tjetër. Domohteshia është shumë he më të madhe normalisht. Just ton a fiha min dhahiqin khatm bil misk awluh ka misni sani. Fatatru yebet për pir mektari i cili është i vulosur me misk. Edhe i pari ti si i dyti ose fillimi ti si fundi ti, domethënë që nuk është si puna po të dhënyas, po ta lësh farko pasa bie në fund fara dhe do të përzier. Ma afan maratin lzat li sharibha bila gaul wala ta in wala nuqsan Gjithashtu edhe ata kanë vërë atje që është të Qepin, e shishme për atë çepin e cila nuk të de dhe nuk kanë të smundin as moxhi. Qal khamu fi dunya fa ba wasfuha faqtal aqla shari bis sakranndersa alkolini do mbi alkolike do siç është vërë në dyjatot Uh, ajo ja merr mendë njeriu në sa jepi. Wa biha min al adwa ima hiya ahluhu wa yakhafu min adam li fil wijdan. Edhe ajo kadon vëllë smundish se këtë njeriu domodin dëmë madhaja domon në dynja. Fa nafala la rahna nuajlaha lil khamr allati fi jannati al hayaman. Edhe Allah i madhëruar Në mohë i mohoj të gjitha këto dhe tregon që këto nuk ekzistojnë ato meta tek vera që ndodhin në xhanetat e përhershme. Ishrabu min sansabilin mazjuhul kafur da ka sharabu bil ihsan. Gjithashtu do të pija e tyre është selsevili. Selsevili është i përzier me kafur. ë edhe kjo domun pija e selsevish përzier me kafurthat. Pazë dhaken ona e parë me sa duket se, se bine është pija e njerëzve që janë të, domethënë, kanë rit gratë e bamirësisë sot. Kurse kjo pije e përzier, domethënë është pija e banorëve të të xhenit që janë kanë të dhjatët. La ta sharabul li yamin walakin adraru shurbuhum sharabun fanin. Domethënë banorët e dhjatës, banorë të dhjathët domethënë kanë të përzier pijen e tyre. Por sa ta të cilët kanë gradë më të lartë, gradën e lartë që janë pareroja e banorëve të gjenetit, ata kanë pje të tjetër e cilët që të snim. Ljuda bi të snimin, salamun shurruhum, që dhpull nuk arrabi khirat i rrahmanit. Kjo do nëshpje të që të snim pje e banorëve të gjenetit, të cilët janë në grada mënë, kanë gradë më të lartë e në të zgjedhur të mëshirusit. Saffel më tarrabu sajahum fa safalahum Dha ka sharabu fatin këtës fjetani Sikur se një kë personi si li ka rritu dhe gradellart E pastroj punën e ti vetëm për Allah në më dhurur Kjithashtu dhe, dhe Allah ja pastroj ti pijen dhe nuk e përzivu të më ndishka tjetar Shë që kjo dhe janë dy janë dy në më dhën kullimit më E kulloj punëve në dhënja dhe e kulloj Allah në heret Lakin ashab al-yamin fa ahlu mazj bil-bahi walaysa bil-asnan Kurse te djathot janë ata që kanë pirë me përziere sikurse ata kishin përziere punën e tyre me halalun e botës dhe jo me gjunafe Muzija sh sharabu lahum kama mazajuhum hal mala za ka al-mazj bil-mizan F e u përzi atyre pija sikurse ata i përzin punën e tyre ndonë se dhe kjo lëpërzija është me peshore mbas punës tyre thotë hada wa tasrifu al-ma'kil minhum 'arakun yafidu dhum min al-abdan thotë mase thotë dhe ushimi i tyrë thotë del në formë djersë nga trupet e tyrës Dhorama ibn misk illi ma fihi khalqun ghayruhu min sa'il al-anwan. Tdall në formë në formë djersë del erë mirë erë misku, e cila nuk është i porezi domosdoshmë me gjëra të tjera. Domosdoshmë del misk i kulluar domosdoshmë. Un parfum i kulluar del nga nga trupi i tij. Të Qatarud wa ati kal butun dawamran kabr at'am ala mad al azman. Këta mbasiu del në formë djersë Bargjit e tyre thëtë këthehen dhe në, në, në përsi si qëshin bosh Edhe kërkojnë ushim E kjo është dhe më thënë Në gjithmonë të forme, pan, pan barima, të të formë Pa më barim Nuk ka njëri u atje nevojët personali Si shkanë dynja Dhe, dihen, dhe nuk ka gjithashtu edhe ase Këtë sonë e hunde dhe ase Gështyme më radhë ose jo nuk ekziston xhenet. Wala fiddusha'u yirum misk yekunu bi tamam al haql bil ihsan. Kujdes to kanë ndëjë qoftë ndëjë qusha, qushana arabisht i thon është janë ato gaza që dalin nga goja. Po këto dalin thonë në formë misku, del er misli kjo do ndihmona të tretjen e ushqimit. Nada wa hada sahha anhu fawahid fi muslimin wa li ahmad al-asrani. 2 transmetuar do të njërë te muslimi dhe te imam ahmedit. izon qada fi karousi mursarut tijani ata tayn mbretrit mbi domthon mjeto krevadat e tyre edhe mbi kokat e tyre kan kurorat kurora se me gurt e shumuar domthon banorët e xhanedit janë çdo njeri për dysh mbret waliba sunu min sundusil fuqrin wamin istibraqil auani ma'rufani thot veshja e tyre, rrobat e tyre janë prej prej mundafshi, ngjyrë jeshile, të të holle trashë në dy lloje, një quhet domethënë sunduse i quhet istrab, e ndrylloj mundafshi i hollu se i trashë, janë ngjyrë jeshile. Dhe kjo ngjyrë jeshile ndoshta është një gjë shumë specifike e banorëve të Xhanetit. Ka një lloj ngjyrë jeshile që është, këtë tjetër është bukurie veçantë që kur shikon një mahnitët. Po jo si kjo ngjyrë jeshile është edhe ka gjë të ndryshme normalisht. Maza ken doudin bala min fanteh tilka albuyud wa hadu tayaran dhe kto lloj kto lloj robash qe jam prej mendafshit nuk kan nuk kan robat te cilat jan nxjer nga krimbi do me nga krimi mendafshit i cili ka ndërtuar ta shfit e veta dhe passe sot futuron o qe diet qe krimi mendafshit se si ka proceduar ne vet Nuk është këllë i robë, është të që janë për mundafshë, nuk kanë nëzirë nga kri një mundafshë dhe mundafshë dhe mundafshë, të ka përshëllimë. Kalla walamu si gjër halal min walinas, gjëfiabin abil kutni wal kattani. Në gjithë është të robët e gjëninë nuk kanë thurë si që thurë në dynja, thë të robët tona, thë prej pambuku, ose prej në poliestre, më radhët e lojët e... Lakin në haa hulalun të shukë fu maraha. Anharajte shakajkën numani Përkundë zetë tojnë robët të cilët mëziren nga disa fryytet dhe gjënitit Të cilët një njënjaj në tyri që i që i që i që i që i quen një thonë rabës shakajkën numani Në shëndhe lughë i që i që i thonë rabës shakajkën numani Nuk ka për shu i dëti Edhe këto robët janë të bardha i e shile, të dherdha edhe të kuqe, të lidhua në formën më të mirë, me njërë dhe më të buka. Ato të, të nuk bëhem pisë, dhe asë nuk vjetërohen, dhe nuk ka pushtet vjetërimi bita. Ato të nuk bëhem pisë, dhe asë nuk vjetërohen, dhe asë nuk vjetërohen, dhe nuk ka pushtet vjetërimi bita. Vetëm vetëm shamia, nasif dhe shpjegon vetë pasi që quhet khimar, khimari thon shamia që vendos në kok një për hyjive të xhenetit. Nuk ka çmim dyndja e këtyre personave ato. Edhe po them diçka të çuditshme së mora. Shikohet në dyndjas. Gjova para para asaj kohësh një një vendim ministër kishte bërë, kishte bërë domethënë të sa perde për ato zyres vet 25000 euro. Perde çaj godska do për të për të dyja 25000 euro mendoj pa gjithë gjërat që ka një llojshami e cila domethënë sikur t'ia bësh gjithë pasojën të dyja nuk e përsont dot nuk ka pa vlerë gjitho që jep ti janë pa vlerë përpara sa që meritone ato domethënë e llojshamia kjo është veshja ime po ajo ka veshur 70 domethënë tush pal rrobash, do të thonë si tip postane për shkak të gjashtë me kë. Edhe edhe pse ka veshur 70 ato janë të tejdukshme, ajse nuk pengojnë, vetëm që nuk pengojnë shikimin e trupit së saj, por duken sikon dhe palcën në këmbët e saj. Allah. Në mënyrë të çabukuri, do të thonë ngjyrë e veçantë, e bukur, janë të tejdukshme, thjesht nuk pengojnë asgjë. Do të thonë ato nuk ato nuk nuk, nuk vishën për për, për, për të pengojnë sigurisht diçka apo viza me për ta zbukuruar më shumë atë që ke përsikuar sallahu ne madhuan e adhurohet mbi siniti laakin yarahu min wara ka kulli misl al sharabi nada sujaaj awani por thot besimtari e shikon domethën ke bësh ka veshur grua di 70 70 rroba të të dhukshme thot e shikon thot mbas gjithë kësaj shikon se si shikohet ato ajo ajo pia që ndon në një enë për çelçe Shë është i këndë, te i duksh me një, te i për te i. Dhe shtretet e tyre, thotë, jam prej i shtëbërat, i shtëbërat është në mëndafsh i trash. Dhe kjo është anë e brënçme e, e, e shtëreterve, që është me mëndafsh, anë e brënçme. Kër anë e brënçme është qullë, po anë e jashme, thotë, të cilën e dhe ataj prekin, si du tjetë, qëfar du tjetë, qërë du tjetë, mëndafsh du tjetë, a i thën Për fuëratun fërnë pëllë asirrati jëtë dëki Dua wal habibu bi khalratin wa amani Thot, ata do në këto që ndërënjën si përdo në kërvatëve Edhe më bështetet kjo do më thënë Besimtari, me gjithë të dashon e ti të vetëmuar në siguri yetahaddathani an al-ara'iki ma tara habbini fi al-salawati yantajani fotetabis dojmë me një tin të ulun në araik këtë araik nuk do ta shpjegoj tani se do vimë më mbarë çfarë do thotë araik thotë aq e parë një dy të dashur do të janë vërtmuar edhe flasim me një tjetrin hadha wa kunt zarbiyatin wa namarikin wa wasa'itin suffat bila husbani edhe megjithë thot sa e sa yastik yas taku kanata të cilët janë pa numërt në nëse ata mbështeten që përmend Allahu Subhanallahu Teala në Kur'an Kul hul yu asfa alulul in wa zabarjadin wa kadaka aswira min alaqiyan derisa ato bizhutëri të tjera janë prej lulu lul në një robë që un pearl's se të zon të sipërshkuin çfarë shperla Ja kini para të ato guaskat, guaskat e detit. Brenda tyre ai zar i bardh, këy është, kjo është perla. Ngjyra sa jo është e bardhë, ndonjëherë ajo është diçka e veçantë. Çmimi i saj në një dunjë është e veçantë, po në xhenet çfarë është? Allahu që që zë bërgjit, zë bërgjit, e ha në xhenet. Kurse zëbërgjet, zëbërgjet është një llagur i çmuar që unë kam kërkuar, kam viti që e kërkoj të gjejë emrin shipu nuk ka emrin në shqip don nuk e nuk e njohun shqip. Kurse në anglisht don, edhe në anglishton kanë disa emra, kam gjet disa emra këta dhe ky që guri është guri i çmuar që nxirret por shon flas në dynja dhe kanë ngjyrë jeshile. Ka ngjyrë jeshile. Është guri i tejdukshëm, guri i tejdukshëm dhe është ngjyrë jeshile. Do të thotë guri vetë bukur i mund të ksoj, guri i gurdëshmuar. Ky zëbarxhat. Fatë, në xhenet ata kanë kanë fotë bijuteri thot. prej perlave Prej zëbërgjë dit Nuk po për këthejdo Në bajnë më dhe shguri shmurë gjurje shile Edhe Edhe, edhe gjithështusët kanë edhe Këshu e, e, Varse Prej Elriqian I thonë arit Prej arit Ma dhaka jashtasul inasa Wa innama Huaril inasi Këdhaka li dhukrani Edhe gjithë të bishutëri Nuk e vëtën për, për femrat Për kundës e tonë gjenet janë edhe për, për meshvit Atariki At dasa në këtë botë, në أجل نفاسه بجنان. Por ata që lënë ato rroba të bukura të dunjas, për të arritur don atë për të veshur ato rroba të bukura të xhenetit. و أما سميع تاب أن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بزان. Ano e ke dëgjuar ti thotë që ato bërzylykët e tyre ta veshin, donon mbajnë bërzylyk dhe i vendosin ato Dhe aty ku mbrin abdesit tyre në ndër vendin të vendot abdesit ata kanë mbryzuri këtyre Was yes, kullu jess yes, kullu jess yes. kullu jess kullu jess ila inda inna allahu عدد الزهر والسمر وعدد انفاس البشر لا اله الا الله عدد رمش العيون عدد ما كان وما يكون لا تدور الرياح في البراري والصخور لا اله الا الله من يوم الى هذا الى يوم ينفخ في الصور يا اسمع يا من يطوف بكعبة الحسن التي لفت بذاك الحجر والاركان في منتشب القيم ومشروفت دفلت بر فوريته جنيتو صالون مدهور ما يبين له نصيب من ميرسينه تيده من مشيرن ا تي صوتي من قيم او تي تشه بون طاف رث قابس او بكوريس ا التي لاش رثوعر براي حجريذ واركانو Do më vështirë pikëni tharë kanë pak për, domthonë për të përshëndruar pak për, sepse në këimet e filloreve flet me figure letrare. Domthonë i bie shuar anash anash dhe bën një lloj krahasimi i çuditshëm. Atë që flet për hyjën e Xhenedit, edhe e krahason bukurinë e hurive të Xhenedit me me Qabën, e thot o ti që bën ta ofrë Qabës bukurisë. Domthonë sikur se si njeriu bën ta ofrë Qabës në me trupin e tij. Në çdo rast do të i bën tawaf me shpirtin e tij rreth Qabls, po jo rreth Qabls, po rreth Qabls e bukurisë saj. Thot el latihufu bi dhaka alhija wal arkanezi la jarrathuar për hijjet dhe arkaneve. Këna hijer ne juna Rabb, domethën kuptimi i saj atje të sipas Qabls është domethën është ai vendi i quhet Hijri Ismail. Ës vendi ku domethën ka një tip muri që është lartësia ndaj afër Ka'rorit, krye që Hijri Ismail quhet. Hidz, veçut Hidz. Nidë shfenëna Hidz junave qut preheri. Dhe thot uh, el arkan junave, ç'u në rukun. Edhe rukun quhen cepat ndër e ndërtesës, anat e ndërtesës. Edhe çapa, çapa ka 4 cepa, dhe çu jun arkan, dhe i thonë rukunun jemani, po rukunun jemani doun çut ana kush u shkon njerëz dhe prekin rukunun, këtë jun arkanat. Në yeah, vëlla arkan gjithashtu do thotë gjymtyrë. A vëlla gjymtyrë, dhe sheh ibn Qayyim ka përdorur fjalë, domethënë sikur këtu po flet për qabën. Më famën e jashtë kush e lexon, gjithas më vesh, këtu sot do të fol për qabën. Në fakt kishin nuk do të fol për qabën, ai do të fol për qabën në bukurisë. Kupton? E cila domethënë rreth saj ndodhet hijri, po jo hijri Ismailit, po hijri me kuptimin që është për erën e gjymtyrës së saj, kupton? Arkan, dhe arkandi lut gjymtyr këtu nuk ka për qellimin domthonjë atoja cepat e domthonjë murin domthonjë sa po shkrim çuditshmë ç'i bën uai yadhlu yas'a da'iman hawla as-safa wa muhassirin mas'a'ahu lill'alamani thot edhe vazhdon ky person që të bëj sai domthonjë thot o ti që bën, bën tawaf rreth çabës është bën e parë bën tawaf tawaf rreth çabës bukurisë pastaj do të bën sai, këtë tawaf rrezkave, skuq sai në safa e Marwas. Tashi këtu thotë domodin e këtu bën bën sai, po jo në më të safas e njerëzve, në safas e Marwas, por në një safa e Marwa tjetër. Dhe ka për qëllim domodin drejt, nuk ka për qëllim gjoksën e horis, thotën. Wa yarum qurbanan misali ala mina wal khayfu yahjubu alil qurban. A i thëtë kërkon që të, të, të takohet Ala Mina Në thëtë kërkon që të takohet në Mina Ua Lkif u jahëgjub u anë il kurbani Por, por thëtë Lkif Lkif, këtu ka përqëllin Në më dhënë vejtë kuptimi fjales është Lkhejf është gjemije khejf Të këndodhë zonë parës është kështë në Mina Këtë këtë këtë Këtë këtë këtë këtë këtë këtë Këtë këtë këtë po ju thjesht afrohet donë dëshuron afrimin e takimit. Ala mina, domthonë në, në mina, edhe felamina ngjyrabe, domthonë e kuptimi i saj gjithashtu dhe ëndër, do në ndërron diçka të tillë, domthonë që, që në takimin e saj. Wal khifu yahjibu yahjibu yahjibu min qurban adhif. Domthonë haifi është ajo që, që, këtuk, këtuk që ësht, e ndalon që të afrohet, ju këtu ky ka për qëllim që është Domthonë është frika ajo që ndalon njeriu domthonë frika për Allahun subhetale, ajo që është ajo që është pengesa, desha kur shkoj të kaloj ka <tëllit> më dhuar, por se do ketë të kaloj diçka tjetër. Kalida tarq muhriman abadan waman dhuh hille min falesa bitani. Domthonë nga që ka frikë për Allahun, ndërprandaj gjithë njeriu atë shikon me ihram. Të veshur me ihram Dhe këtu nuk ka përqëndim me i hram roben Po muhërim nuk në në që është ndalur nga haramet është ndalur nga haramet Përshka se dëshiron të arrije të që ndëron Takimi në vërtajet Thotë përneti e shikonë atë Gjithmonë është muhërim Nuk në, në në një ndalur nga disa gjera Edhe vëndi kuaj do lirohë në në në në në, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Muzridhen al-hubbihi Mutejarriden jëbëghi Shafia Qirani Thot jëbëgjë të metu'a Të metu'a është loj hajji Ishtë loj hajji që të metu'a Gjeshu fele të metu'a një në rabet dhe thot Kënaqë është Dëshiron këtë loj hajji Dëmonë këtë është e përshkruan Sikur të kimë horinë në shënë loj hajji Që ka tavafi në vetë Ka saj në vetë Ka loj në vetë hajji që të metu'a kupton ka shkuarin vetë në Mina, do të thonë për taritë ëndra që ti e, e, e ndronëseve min në Mina të ëndra, ëndra që ndronë njeriu. ëë thotë ky kërkon të më tua, kërkon bëj haxhin të më tua, do të thonë kërkon të kënaqet më ta. mufridan min hubbi, do të thonë dëshiron të kënaqet të i vërtmuar në dashurinë që ka për të. ëë mutajarridan yebghi shafi'a khirran, do të thonë mutajarrid mesa duhet u ka për qëllim ndonjësh i zhveshur vazhdon të gjejë gje kot i zhveshur vazhdon të gjejë kot ka veshur vetëm ihramin do të ka veshur vetëm rrobën e pasrtisë të timanit të e, i bëgë shfi'a kiranit do ta i kërkon ë shefir në jun arabë do të thotë ti je dy vetë jo një do të kërkon ti të bashkohesh me dikë tjetër mos i të vetëm edhe kiranu do i haxhi gjithashtu edhe kiranë gjinë në jun arabë që do të shquhet e martesa Kiran joti. Lloi Hajxhë është të mëtor, Kiran dhe Ifrad. Edhe thotë këtu doon ky kërkon lloi Hajxhi që quhet të mëto, mu kakon gjithashtu të jetë Mufridan, domos lloi Hajxhi tjetër dhe i vetmuar në dashurinë e tij, Mu te Jerridan, domon edhe kërkon gjithashtu të jetë lloi të ketë bëj Hajxin Kiran, mund të bashkohet me të nën. Në çfarë mënyre si ka përshërimë të çuditshme. Domon thotë ka shprehur fjalët që janë ato tre llojet të Hajxit. Loj pa është mëto. Edhe kuptimi sa është dëshon të kënaqim me të, mufrit qëz, haqjit, që lloj dudi hajtë, domethënë jo vetëm hajt pa umr, por ato qëllimi është të, domon mufrit domon ka për qëllim domon të kënaqim me të i, i vetmuar. Edhe shefia Qiranit domon dëshon që të bashkohem me të domethënë. So ibn bil jamarati yermi qalbu kadiman asiquhu wa kull zaman. Ai thot, ai thotë shkon në thotë në të shkon te jamarata, domethënë edhe i gjon, gjemërrat që gjhon, gjën gurat, po këtë nuk gjhun gurat, sepse haqq i ti nuk është haqq do honë, haqq i që shofim nehe Këtë këtë gjhonë zemër në tisët, dhe gjemërratës e gjhonë zemër në tisët edhe këto janë adhërime të tisën dhe kohra Në nënë adhërime tofi, bukuris, saji, të të tafi, rëdhë të qabërës Bukurës është sajë, që tërgom që ashtë është gjithashtu të vesha e hë është kërkimi që shkon kërkon shkojnë në Mina, në Rota ritmon ëndër të tij. Mirpo frika për Allahun e ndalon që të arrij këtë lloj ëndërshë që në dynje, e ndalon frika për Allahun subhetala. Prandaj veti e shikon atë që ai ka veshur iharam, që iharam mund të ndalunë haramat. Edhe momenti që ai doliron nga ky iharam, ndonësefton ndalesës nuk ka ardhur koma, thot edhe ai edhe ai kërkon thot haxin të më thua, në rrugën e kënaçet i vetëmuër, mu fritë, haqjin mu fritë, që është i vetëmuër, dhe më thënë, dhe kërkon gjithashtu të haqjin kiranë, në një që në bashkohat me, me hurinë. Edhe të shërban, edhe shkon në mina dhe gjuën, për nuk gjungurët, për gjuën zemër në ti, edhe këto e në adhurime në ti, thënë ndështë dëka. Thunë. Këta e në adhurime në ti, ndështë dëka. Shërë përshkim që të dismi që ka bërë, dhe shumë q ku'n nasu qad qad'u manasikahum wa qad hassu rak'aibahum ila al'anqani sot edhe njerzit treqon ndonjëz njerëz devotsh që kanë kaluar sot i kryen udhërimet e tyre njerëz kanë pas njerëz kanë kryer udhërimet e tyre dhe ditiqen ditiqen i kryen thollë udhërimesh sot i kanë kryer përpara përpara neshut edhe qëndruan me kafshat e tyre që u thonin qëndruan tek votani tek votani i jeneti kanë shkuar atje domoshem Kto këto le admirim në kanal durim, në të cilin nuk kanë, do nuk kanë realitet. Arshtje do të vi. Tashti ne admirim, bëjmë këto këto lloj menasë këtu, menasë këtu. E, hiçi këtu këtu, do në si më thon admirëve të Haxhit, këto janë admirim me Haxhi, por çallimi është domoshem ai që u tregova. E, e thotë njerëzit e kanë kryer këto le menasë, këto menasë këll Haxh, edhe kanë shkuar tek vota, domthonjë në xhenet. وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل اول الازمان dhe ata ta njerëz që shkuan përpara neshut i kanë pas nxitur domodin me vendosmëria e tyre edhe vullnetin e tyre për domodin kundrejt domodin kundër ose thoshë në karshi domodin këtyre shtëpive të para domodin shtëpive të para ka pas qenë ibn Tim shtëpi e parë domodin baninë e parë nësin e ka qenë adem me sallallahu alaihi wasallam domodin këta njerëz u nxitën nga vendosmëria e madhe që kishin për të arritur tek vendbanimi i parë në cinë që do të më bëjë tyrë. U nxitën të punuam për të arritur atje. Rusfiat në ufis sair a'lamu l'isali fashmaru ya khaybat alkasnan. Fat ata fot ngjat udhëtimit drejt tyre pa shenjat e takimit. Pa shenjat, shenjat do no, të thonë që vendi është afër, do no, të ka afër ka për të vdukur. Edhe u përveshën. Pot ah i miri ti sot o përtaç. Lara <tës> ala ba'd khiyam an mushifatin mushliqatin nur wal burhan. Ataxot panga lark disa chadra që dukesh lanarin e lart ndriçuese ndriçonin don kishin tot drit madha. Zatayan banu tilka al khiyam fa anasu feh inn aqmaran bila nuqsan Ata u drejtuan dhe, në dhe i synuan se që nëmrinë këto çadra, por nuk kanë çadra preleska, do i përshkruaj më mpara e shon. Këto uh udrejtuan non dhe i synuan këto çadra. Edhe pa në to, që në to kishte hënë Ha, Hana, dhe përshkua, në në përshkuan të dhe hyrin si me qenë si Hana nga bukurije saj dhe nga dritë e saj fëtë të cilat e si Hana e ploti si nuk kanë të mbangësi. Min pasiratit përfilat të bëgisi ma, mehbubi ha min sa irishupani Në në panë ato që qëmë kasiratu të tarf, në në hurije të cilat dhe thënë, nuk shikojnë asë kënd përveç burëve të tyre Nuk i hedhin qikimi të kasë kusht jetër përveç burëve të tyre nuk do nuk kërkojnë askënd tjetër përveç të dashurëve të tyre, doon askënd, çdo gjoftë ai. Tasara 'alayhi tarfuha min husnihi, do tarf fi dal wajhri niswan. Shu thotë kusht thot, ka sara do tarf ka për qëllim vetë që shikimi i këtyre, më duon grave, është kufizuar tek tek burrat të tyre që tregojnë që ata janë shumë të bukur thotë. Ëh, kë tregojnë që ata vetë janë shumë të bukur thotë. Kështu që shikimi tonë rasti kujt i kujt është? Është shikimi i i femrë. Që ato janë ato cilët shikojnë dhe kufizojnë shikimin e tyre tek burrë do të thëngë që atë është shumë e bukur. وصفت قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران. Osefot kuptimi i qasratu tarf është që ajo nga që është shumë e bukur, bukuria e saj e ka bërë njeriu që ai të kufizojë shikimin e tij vetëm tek ajo. Shqe që si pasi kuptimi të dhiti bi që shikimit jeti i burra dhe jo i bine i grave Por, thot, kuptimi par që të reguam Kjo është ajo që kuptohet nga gjuha e Korani, thot, përndaj më zdevjo nga gjuha Koranit Në që si pas kuptimi të të qarë, thot, është që dhimi e shqe gratën e të cilet Shikimin e tërë nuk e te i kalojnë nga burët e tërëre përshka të burërisë madhe që kanë ta wen arub kemadallat ishareh ala thani fatilka ishareh limalai por kjo thot kjo mund mundet se te kuptohet ne nun kuptohet prej saj edhe e dyta thot mund te nun kuptohet prej saj edhe kjo të katë disa kuptimet tjera nuk është pikohtu ime në të temë se kushan e tarë edhe dhe më thënë ato që i qënë kësiratot tarëf që janë hurjet të cilët e ulin shkimin nuk shkojmë burrën nuk shkojmë burrën tjë për për për për për për për për për për për tjëre nuk këtë iso si ato që janë më kësirat atëherë të të kemi dhulloj hurjeshtet kësirat edhe më kësirat kemi thot qasrat dhe moksurat. Qasrat qen ato horit, te cilat shikimin e tyre ulin vetem tek veqende perqendojmte burrat, kurse moksurat jane ato horit se i drejt bukra, se i detyrojn qe burrat e tyre shikojn vetem vend te kto dhe mos mos shikojn dash tek as kusht tjetër. Tek asim femur tjetër. Ya mutliqatar fil muhadhabi fil ula, jurridna an husnin wa hun ihsan. Fototi qe ke lshuar shikimin tend fot e kelçuar shkimin tënd i cili do mund të torturoj të ty të te këto te këto do ngra të dyja të dhënia të cilat nuk kanë as mirësi as bukurisë po ti ji ke lçuar e ke lçur shkimin do nuk e ruan shkimin tënd po shikon lloj lë lloj -lë. lajus biyannaka suratan min tahtiha adaa adawi wa taboo bil khusran fot të mos mos të, të robëroj një pamje post të cilës ka çdo smundje shkatëruese që do të çon në profundim, në thellim të keq. Do të mos e të ruboroj, domosht kimi këtyre grave të dunjas, të cilat domosht në të vërtetë të çojim shkatërrimin. Kon durna sarih man yalika man khala min qabl min shibn w min shabban. Shikoj dot se si kanë thelluar thot ata që kanë qenë për përpara për atë edhe që kanë ardhur mbas tej thot ndiem edhe të rinj. Dhe dhe dhe <tune> edhe dhe dimë edhe klesh kur thotë ja uh, që uh, ti ke ant bi'a alali aldaq bi'd aladna albi huwa fani edhe thotë ngrihu më lart me logjikën tënde edhe mos e shit atë që është më e larta për të marr atë që më më ulta dhe më që ti do të mbrojësh atë Inka në qëdë aria të fudun mithlu ma, të bëgjë, wa nëmë të tëtësar iladha l'ani. Nëse ti jelodhe për të gjetur, dhe më thënë, khut, njënë rabë, që uatë më në gruejat, me të cilën të dashurot njëri ju, nëse ti, dhe më thënë, jelodhe nuk e gjetur një të tjil, dhe tëtë, ashtu si që kërkonë ti, dhe nuk e mbriru të kejot dërta një, dhe tëtë, Aterzot, "Qësb min al-Rahman qudan thumma qad bim mahraha ma dul ka ba'in kan." Kërkohet prej moshiruesit që ai të, të martojë me një, me një, domon grua të tij, thot, dhe jep epajën për të, përderisa ti ke mundsi, epajën për të arritur tek ajo. "Lak an nikahu alayka aisar in yakun lak nisbahun lil 'ilmi wal iman." Kjo e martese procim me fletëshën e xhënë. Kjo është më lehtë për ty kur ti thotë ke dije, ke dhe iman. Sa më shumë di të kesh dhe iman, aq më lehtë është për të arritur në këtë lloj murtësi. Inna lillahi lam takhruj ila <të> dunya lil ladhti 'ishaha aw lil hutamin fanin. Masha Allahu nuk e dal në botë për të arritur keniësinë e saj dhe as për këto, domethënë gjërat që do mborojmë në botën e. Lakin kërështë të një këjtu iddë të zadalin, ufra fëgjitë të bi abbehin fësërani. Ti je, je silën të dhënjathë që të përgatitështë përgatitës, në për udhëthimin, ëdë marrë në vetë ushtimin e udhëtharet, por ti, thot, bërë gjënë më të shëmtuar. Ahmëll të gjënë, jam sadhi hatta fata bal fata alladhi alhaka 'inda alshan nuku pergukopo thot me przygottjen e ushqimit udhfarit ne ktu udhsim te gjat ndose ne tipe po e poecen derisa thot te iku koha edhe te iku koha dhe u motom diçka dhe pasaj humbe humbet te ju du, duhet tu citoje edhe humbe edhe atyje e cilet te futoj per e qellimit po sine ka ardhur Wallahi law anna alquluba salimatan la taqatta'at asfan min alhirman. Fat mashallah sigur zemrat e ndeshëndosha ato do tkputeshin nga do tkputeshin nga morazi doon se janë të privuara për imrësisallallat. Laqina sakra bihubb hayatha ad-dunya wa sawfa tafiq ba'd zaman. Forthot Ato janë të dehura nga dashuria e jetës e dunjansë Mirë po kam për të zgjuar pas një përkohat <të> si ja Dhe gjore të shithot për shkrymin e gravet e gjenetit Më pas gjithë për vetën tënde o njëri i ditër Dhe gjore të shithot për shkrymin e gravet e gjenetit wa mahasilan min ajmal an-niswan ja fa toyah hurrie thot e bukra, to plota ne krijim edhe ne bukurie, na grat mote bukra qe mund te ekzistojn hatta ya haru at-tarf fi al-husn alladhi fadul bisatf at-tarf ka al-hayran aisha thot shikimi ngelet shiko don syri njeriu ngelet i hutuar nga bukuria saj e cila i esh dhën dhe shikimi dhe ngele të su i, i mahnitur dhe kur ta shikoj besimtar i bukurinë saj dhe thot i pas të rash nga zdoj me ta i që ka dhënë të le bukurinë thot se kësa i gruaj thot të Sh syri Pinë prej gotës e bukurisë saj, thët Dhe ti e shikon, thët, nga kjo pije, thët Si të dehor në Syri, thët, pinë prej gotës e bukurisë saj, thët Dhe ti e shikon, thët, nga kjo Nga kjo e pije që piju, kjo, thët, e shikon, thët E shikon, thët, si putit i dehor Ajo, thët, është e plotë në kryimin e saj E plotë në bukurin e saj Si Hana 14 ditë shën O shëmsu të gjëri i fi më hasini vë që i ha, O lejlu tëhtë dhe wahi bil hafësani. Djeli thotë në tonë në bukurit e fëtyrës e saj, ndërsa në ata është në ndegët dhe pembe. Ka përshëllin dhe mëllën më që fëtyrës e saj ndërriqon më shumë së djeli, kurse flokët e saj janë të zeza si në ata. Fëtëra huja gjëbu, wa hua maudiru dha kemin, Nën dhe diellin siç bashkohen. Edhe ti shikon thotë njeriu të çuditur, çuditë thotë si ka mundësi që të bashkohen nata me diellin së bashku. Wa yaqulu subhanal ladhi da'a sun'uhu subhanan mutqin sun'ate l'insan. Edhe ku shikon këtë pamje të tillë mahnitëse, thotë i pa asnjë ngazdhje me O Allah, i cili e ke krijuar këtë domun krijes të plot. Lënë i di nuk e di nuk e arrin diellin në kuptimin që do zhduket dielli për natës kur vjen në agimin e dytë Belin, sahabani, Gjithashtu edhe djeli, nuk e lërgonë natën, por të dy hesin së bashku, si, si dy vlenzër. Dhe mundhën kjo të rëgonë që bukurirë e sajën qëtë dishnë, fëtyrë e, e sajën ndrëliqanë më shumë se djeli, lëkëtë saj e sajën më të zezë se nata. Dhe këto dy janë si dhe mundhën këtë lej përshkim qëtë dishnë, mundhën. Gjithashtu edhe djeli, nuk e lërgonë natën, Ma sha'a yubsir wajhahu yara yal. Në verset e dyta thot ata, më vonë që të dy janë pasqyruar për njëri tjetrin kur dëshirojnë ta shikojnë njëtin tek fytyra, tek fytyra e shokut vet. Kur dëshiroj shikojmë vetëm në vetë fytyrën e tij, shikojmë vetë. Yara mahasilu wajhuhu fi wajhiha wa tara mahasilaha bihi bi'ayan. Fëto ajitiu shikon bukuritë të fytyrës së tij tek fytyra e saj. Dhe dhe jojë gjithasho shikon Bukurit e sajt të kajin Humru l'kududi Thuguru hun në la ali hun Sëtën ujë unë Fëratirul agjën fali Thot humru l'kududi Dhe më thënë ato Faqet e tyre janë të kuqe Thuguru hun në la ali hun Dhe më thënë Gojt e tyre Dhe më thënë Këpësë shkemi në kemi dhëmë Kërsa ta ka si unë i hem gurë të shmuar Dhe më ka një dhe bukurit e qudishme Dhe më luk luk çuota idhimon perla perla sho bard do me sa duket do mundi ndriçoj ndonjë çu me ndriçuar perla doon goja saj e bide do t'rregojim në kainonin ku e e tregon tashin në pungutë tregon diçka të çuditshme thotë sudu loyun sytë su tyre janë të të zinj fowatë le çfan edhe ato që padën syve thotë janë domthon fatir do thonë nuk është e hapur fare pa se mbyllu por është gjysmë e hapur ndonuse si njëri që është poshtë والبرق يبدو وحيدا يفسم ثغرنا فيطيح سقف القصر بالجدران خد كور ajo buzish kur ajo buzgjeshtot nga goja e sai nga goja e sai thot del nje vetatim thot prej te cilës ndriçoton gjithë kështja Allah ko e bënon Walaqad rawayna anna barqan saati'an yabdu fayasalu anhu man bi jinani. Dhe ne ato na është treguar që një një, një vetodim u shfaq në xhenet, edhe pyetim banorët e xhenetit, ç'është ky vetodim? Qalu hadha bawzaghrin tahik fi aljannati al'ulya kama tara yal. Thozë kjo është vetodima e ndonë një hurie e cila qieshet edhe nga goja saj doli këllëvetërinë vetë vetë timen, mos e shikoni në gjenetë të larta. Inna hela fi zalika al-thawr alladhi fi lathbihi idraku kulli aman. O sallallohu alaihi wa sallam. Thot Ibn Al-Khaym, Allahu masharaft, subhanallahi. Sa i çuditshme thotë është është puthja e saj goje, do të thonë në puthin e të ciles sot arrijë çdo ëndër. Mësë Allahë më marumë Në velkojnë nga këto pisëleqët të të njësë mm. Rajjanëtul a'tafi Min ma ishqaba Dhifagusnu ha bil ma i dhujarajani Thotë Rajjanëtul a'taf Rajjanë Vime fele raj Raj dhe më hënë ka për qëllim Ibn Qajim Dhe që trupi saj është trupi njom Dhe si punët degëve Të pëmëve që në njoma në ndbuta një omë këshuar sa trupi i saj thotë. Është thotë nga trupi i saj si degët e një omë thotë nga uji i rinisë së saj thotë. Edhe thotë dega e saj përmban përmban përmban ujë, don uji i rinisë thotë. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الأنوان. Edhe nga që ky uji, uji i mirësisë, don, ishte në degën, në degët e saj, don, ndrumën e saj. Atëherë do dalin prej këtyre degëve shumë fryte të ndryshme me ngjyra <tër> pra të ndryshme fot. Qan wardu wat tunfahu war rumanu fi ghusnin taala gharisun ustani. Qoftë pandet do shikoni këtu trandafilin, mollën edhe shegën në një degë, do të i madhosh ai të cilat do që ka vendosur këtu këto lloj degësh në tokësht. Dhe për shkund mollën në xheim do të mballin ai thotë se ka domun një si ngjyra të trandafilit thotë. Këto edhe Fajgjën e saj i thotë i Kasimola, dhe pase për shkohën rruman, i thonë shekës, dhe e karasonën e më thonë në të gjokësën e saj me me, me shekët. Ibn Nkajmë. Për në e thotë që këto janë ato frytet fr fr që ti shikonë të këtë degë së bashkë, dhe përse janë në më frytet në përse janë në më frytet në përse në përse në përse në përse në përse në përse në përse në përse në Rusnil qamik ka wasat tuqbanu E trupi saj thotë është si trupi më i drejtë, më i më i bukur thotë që shikon tek degët e një umar. Bima vrasinka al aj tahsubu anahu ya'al an naqa'a wahidul kusban li al dhahr yelhaquha wa laysa tudihha bi rahiqin li al batn aw bi dawani ndonë në përshkrimin e asaj të sapo asaj degës, ato të cilat, në mënyrë, është degë drejtot. Edhe e përnjason atë me fildishin gjithashtu, nëse duket do të në pamjen e saj që është si fildishi, e thot pastaj ajo që nuk la dhahruj, la dhahruj ilhaqha. Në mënyrë nuk nuk, nuk ruset, siç ruset nga të dyja, por vjen momenti kur këllojn plakën. Edhe gjithashtu edhe edhe gjoksi i saj thot nuk bie poshtë si çu bie gravet 2 jas. Lakinna hun ka'ibun wa nawahidun fa thudiyunka alqafirran. Por ato thot janë ka'ib, ka'ib. Kaqom Allah subhanahu wa taala Kur'an çuhet gruaja e cila domethën e uh, të cila sapo i ka dalë domethën e uh, shformuar gjoksi i saj thot edhe ai është thotë si si shekë më butë. Wa ljidu thululn u hasn fi bayatn wa ikdali laysa nakran. Edhe qafa e saj thotë është e gjatë, edhe e bukur dhe qyre, gru, e bardhë, thot. Ëmë, domethënë nuk është e gjatë kurdo, kurdo në kuptimin e gjatë të shëmtuar, por është lloj e gjatë e bukur, domethë dhe këtë kanë pas pëlqyrë ora apo te gruaja që tjetë ka qafë gjatë, tash. Kur domo kur don të lëvdorë një grua, Po sjinjë ajo është çavënd. Kishim për qëllim që ato që kanë një çavun shumë të shkurtër, ato nuk i pëlqejnë, ato do të ngrasë. Arabët. Por kjo është që të rregohet për ty. Ktu t'tregoni për faimi që ato kanë janë çavë gjatë apo që gjithësi çavut honoris është varet është ka një lloj proporcioni me me trupin vetë, apo është diçka jashtë normale, si thotim ne faimi. Yeskul huli bi adahu falahu madal ayyam waswas min al hujran wal mihsaman fa inta sha'sha bihuma bisabikatayn alayhuma kaffan e po shkund qafon e gjat sa thot, thot ka ato ato vadhë që vendos tun në javë thot larg thot supit sa thot dhe jemi po shum çuditsh thot Anko ato to, anko han thot se janë shumë larg për për për supermarket. Ne janë zgjata. Këta kanë pas përdorur në arabisht një shprehje thoshin ba'idatu mahwal qirt. Ba'idatu mahwal qirt, me mundën largësia thotë e vathit sajt është e gjatë. Domethënë që na lavati, edhe te supershi gjatë, do të rregojmë anasaj arabut në ç'është ç'aq gjatë në anasaj. Edhe <tradate> in <administrations>. <información> këtë këtë lloj ide do të rregojë dhe nuk ka njëm këtu domethënë anasaj ç'po thot. Pastaj thot Kyçe të duarve të saj, nëse dëshon ti ti krahasosh, a do ti krahasosh ato me, domethënë me, me ato domethënë me me arin, domethënë në në lomapin e tyre si, si si ari. Si dy copa ari thot. "Kezubdili lan fi luhumati malmasin, asdafu turdindu yatbi mizani." Ato janë të buta thot, sikur sikur janë të ngjalë thot, të buta. So, të, sigur, sigur kur i prek dhe janë të rrumbullak, thotë si si ato si ato goaskat e e perlave, të cilat janë rrumbullakosur në formë në në formë të rregullt mirë. Kaori i saj, domethënë është është më i gjerë sesa domthonë beli i saj, i cili domthonë beli i cili është domthonë në rrethore të dy anët me Në vitët, thotë, dhe dhe të themani Dhe dhe të themani, kjo është një përshkrim që kamë kam të bërë rabët të që në ditëshme Arabët kamë të përqyrit e gruoja Që në gruoja dhe të kjetë pak tullë të të barku Sa për të përkulli pak i thyhen, të duken që janë si të thyra I thoni, bi, bi të thon, kërështë në kater, kater, të përpara, dhe në katërë në njëllë në të përpara, në katërë më braba për të të të të të të të Prandaj ju thoshim kur thoshin kur doën ta lëvdorë një grua porun po barkun e saj për për, për vitet e saj thoshën ajo ajo ka tet thoshëm do të thon këtek kam përdorur rabet do të thon Edhe për këtë thoshëm fototipin them këtu do të them që karori i saj është më i gjerë se sa beli i saj i cili është rrethuar nga dy vithe me tet do të thon me tet do të thon do të thon që ka pak ka të bukurinë me që për shkujnë rabet Pase i thotë, "Më e mirë surre është mbyllja e qosheve që rrëgoqet nga Lacan." Këto thotë në mes të tyre vitëve thotë se ajo është ajo kartiza ka, e saj, e cila është thotësh ka mes britë. Kartiza më e bukur që mund të ekzistojë thotë, në vitet e saj, e cila është zhytur nga Lacan. Uken i funksaj që tregovat në që është pak e shëndosh, thonë se është nga që, që është pak e shëndosh në në mezen e saj, dhe është është e zhytur kthica. Hukum min al-ajis tadara wa hawluhu hatta miskin jallathu al-itqa. Sot si si puna e fildishit që është rumbullak thotë dhe rrethith thotë ka copëza misku Po dhe i madhës ai që e ka krijuar ata. Dhe thotë bin Xejm, do të nesër do të bashohem, po as thotë ke për gje, thot, të parë një gjë thật të çuditshme, thotë, të cilën nuk kanë fuqi cilësitë ta përshkruajnë. Wa <të> laqad rawaina an shughlahum alladhi Odh ja fi yasina dunaka yan, thënë na është treguar që shqetësimi të cilin e ka treguar Allahu i Madhëruar në suren Yasin, të pasqyeruar është shulul urusi dirsuhi min ba'di ba, abadat bihi al ashwaq tula zamani është shqetësimi i, në më them të dashurit me të dashurën e tij, më them Në basi ka luajtur me ta, mali ndërkohëra. Në të që ka përmënë Allah në shumën jasim, që thot inë në ashabë ljënë, faqin, e lëgjënë të ndjohën e finë shugullin faqë i hunë. Banohër të gjenetit, thot sot janë të prokupuar dhe të gëzuar, thot. Humu e zuar gjumë, ata edhe gratë të tyre. Dohemiu për okupimin i përbashkët në mëtyrë dhe, dhe gravë të tyre. Sa është për okupim, sa ka treguar Allahu këtu? Thotëm, "Kanim na është transmetuar që për okupimin e tyre, thotë, është për okupimin që ka burim në gruan e tyre." Thotë, "Mbasi, mbasi ka luajtur me ta, thotë, malli për kohra të gjata." Bilahi la tesalu an ashareh, tilka la yani shanu dud shani. Mashallah, mos e pyet ata thotë për okupimin e ditë ato netët, se më duhet të çështë e tjesh çështja. وقر ابنهم مثلا بصف ربع محبوبيه في شاسع الكون فان اذا thot sill sill por te nje shembull shembull i nje personi i cili thot domthon ka pasur te dashur ne ti i cili ka qen domthon larg sai por nje kohë shumë gjatë ne vende larg ta quash shauq yuza'idu ilayhi wama lahu bi rifaihi sababun min al imkanani mali e shetsonte at Për të të kuar, por të takuar por don nuk ishte e mundur por të takuar ai thotë të takoja të mbas një kohë të gjatë sot mungese edhe u bë u bë i mundur takimi ja ai thotë ton ti ato thonë sa i thot u kopova atëherë me të jo thot pasha atë që ka dhënë pa llogari. Ya ja rabbi ufran katara aqlamuna ya ja rabbi ma'fira ila al-tagiyan. Tashibul khaym kur konfalë Allah për të gjë shkruajti mësipër, e thot o zot na fal, thot se lapsat tonë të pruan ato. O zot na fal natë primi. Donë e donë e konzervën mbas gjithë sa që shkrujti, e vendos një sikfaru fund fare se si por thonë që Allah po gjesa kam të pruar në një fal që kam thënë këtu, donë na fal. وفال الله يا ربي غفرا تطمت اقلامنا يا ربي معذره من الطغيان يا ربي غفرا تطمت اقلامنا يا ربي معذره من الطغيان اقدام امين خطه قد رقت من فوق اساق قانون الكفان صوت كم صوت ين برجندي fildishme, te cilin mbi të cilat janë vendosur e, ato kërthinj të saj të rrumbullakut. Wasaku mislu alajm almum yura, yukhlu alizam wara'ahu bi'yan. Sot edhe kërthinj të saj janë si puna e fildishit të tëlimuara, do të thëlimuara që janë si fildishi thotë, edhe jo vetëm kaq, por janë ato të ëndukshme, ajo do të duhet edhe parca e kockave të tyre me sutet. Vorih misku waljusumun wa'im wallawnu kam yaquti walmurjani Sot era e tyre është misku, edhe trupat e tyre thot janë janë të butë ndjom, thot dhe ngjyra e tyre si yakuti dhe marxani. Kjo përshkrim i yakut dhe marxhanit është gjithashtu një gjë e çuditë vërtet, më thon drejtën sot në dyja yakuti, yakuti thon rubinit. Rubini thon Çe fëmijëvri, gjuin e ka ngjyrë të kuqe. Edhe morgan i thon koraleve. Edhe korale gjithashtu e ngjyrë të kuqe. E çuditshme do të bëjmë përshkrimin në këtë ka thënë Allahu në Kur'an, ë. Ka thënë Allahu subhanehu ve teala, "Sura Rahman, thotë, ka'annahunna al-yaqut wal-marjan." A do duket sikur thjet yatut dhe morgan? Yakuti është i kuq dhe morgani është i kuq. Çuditshme. Allahu e përshkrim shumë, shumë shumë i shojë veçantë. وكلامها يسبي العقول بنغمه زادت على الاوتار والعودال فيا سايث ku flet fole normale thot fjalë sajt thot ta marrin mendë thot me një lloj melodië e cila është e uaqate e, e kaluar domethën bukur në bukurë melodiëve të tunjasit alaubu bi shaklina wa bi dullina wa tuhibu bil li zauji kulli awan ayo thot ajo është e dashur, domethënë që në pamjen e parë thë të, të saj, që formë në formën e saj, edhe mënyrën se si sillen me burrin e burë në saj në çdo moment. Tërgohet e dashur me të. اللهم فن وحسنه تبهول وتغنوج وتحب بتفسير العرفان. Domthonë tregohet e butë me me burrin e saj, e mirë me të, i fletot i fjalë tërheqëse të mira që do të shpjegoj dietaret تلك الحلاوة والملوحة أجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان فملوحة التصغير قبل اغناجها هي أول وهي المحل اللسان شو i thotë al-urub urubë çka von Allahu al-Qur'an kë thon uruban itraba kë thon për për huritë xhenetit urubë shumë shumë serioz urubë dhe arumi qoftë ajo e cila është është e dashur e burrën e saj, është është e bukur, tërheqëse dhe në fjalë që po përmendon gjithmonë, domthonë, përpërçi ti të di sa më e butë me ta. Që ti thotë kjo thot, lloj ëmbëlsie thotë dhe kjo lloj bukurie thotë është ajo e cila e ka bërë domthonë që ti të ketë që të përdorësh këtë lloj fiale domthonë në në në këtë lloj vendi ka përdorur këtë lloj fiale sepse është vetë të tillë thaj. Që ti thotë kësu është përshkrimi i saj thotë për përshkrimi i saj fotë që në formën e saj që është tërhese përpara se të flasë dhe kur fal pasaj tërheci se bëhet të akoma bë, një diskutë tjetër thot, më pas saj faida huma ejtma li sab wa miq balagat bihil ladhat kull bakan kjo kur ato dy takohen thot takimin e dashurisë së tyre thot arrin kulmin e tyre thot më zovet و بقوه 100 لفي حصلت ان اخطا الى 100 بلا خران فذا تثت يبه قوه 100 واته فوت ذا مع كته قوه اي فوت شكونت الى 100 درجه تي و الفضل في هذه الدنيا هو الاقوى هناك لزهده في الفاني فذا اي شيء ده يت ميرويتهن في الدنيا هو اي شيء ده يت ميفوششم برشكاسه do të vonohej rrotum nga në dyllaja e pavlerë. Faqimah qawa kelima hunaka wa ghamid il aynaini wasbir sa'ata lizamani. Fat grumbulloi fuqitë tua për atje vot dhe mbylli syt se durimi i jot do të duroj vetëm 1 orë gjithsej. Po një fat thot, nuk thotë që për shkak uli syt, por mbylli. Mbylli varen 1 orë gjithsej. Nahabna wallahi ma yaswa kula matadhfar wahidatin turab jinan Masha Allah më thot kto qe jan këtu në dhunja nuk arrin as gra asa thojë i njerës po aty që ndodhin në xhenet gjithë qaqe të dhunjas asa thojë i njerës po aty që në xhenet nuk kanë nuk kanë vlerë mahuna illa niqar wa saybul ahlaq mahaib wa ma'nu qsan kunka vetem se domodin moral te keq mangsi edhe te qtia domun te ka dënyas me fjalë hamun wa hamun daimul la yantahi hatta al talaq aw al firaq al thani fod halla dhe strese te perhershme te cilin nuk mbarojne vetem se me divorce ose me ndarjen e dy domun qe me vdekje sa ahwaniyan shar'an fa obha al ba'lu wa huwa al an. Fot Allahu Madhuri ka bbur grat, domethën se si ti jen përpara burrave të tuaj, si sku ti jenë në bëresha. Në nga anësh rjetet, por në të vërtetë sot është bbur burri i sku ti të Europë para Augusti. Sepse këthe thojmë nuk kemi gjënkon e vet. Kjo e shkonim nuk kemi, do. Mund të bësh krahasimin sosialisht. La tu fil adna 'ala al a'la fa in Tasfa alloghat bi dhillatin wa hawani mosi je për parësi, e përparsi kësaj më të ultës e, dhe të leshat e gjësh më të larta se nëse e bën të lujjej do jesh i poshtruar. Wa ilaba badat fi hullatin min libsiha wa tamaylat ka tamayulin nashwani. Dhe kur ajo thot del e veshur me rrobat e saj, edhe thot për dritë siç për dritë ai person që ka ardhur qet nga pija tehtazzuka alghusn alghateeb wa hamluhu wardun wa tuffahun ala rummanin ayothut per dritho si dega e njom e cila mbarht ne vetvete trandofile moll edhe shenk wa tahtarat fi mashiha wa yahibu dha kal mithniha fi jannatil hanan ayoth hesun me mburrie edhe i takon asaj i takon nje te tilla si pun e saj nje gje e till ndo xhenetet e perhershme صائف من خلفها وامامها وعلى شمالها وعن ايمانها حate ka rrethuar shërbëtorët e saj domthonë nga përpara mbrapa jashtas dhe majtas kel badri leila tammihi qad shuffa fi ghasaf tujab krakib al mizani fot sehana si e cila kur është 15 ditëshe është rrethuar në, në në dark kur është 15 15 ditë rrethuar nga yjet e peshorës dijen e yjet peshorës, si jo, është ajo siçun, shenja zodiakale, siçun e thotë, peshorja. Don hënë kur 15 ditë është rrethuar nga yjet e peshorës, kështu thotë dhe ajo, thotë nga bukuria e saj, e rrethuar nga shpëtorët, nga shpëtorët <të> <të të ai> që rrethojnë ashpuna e hënës 15 ditë nga yjet e eh, peshorës. Falizanuhu wa fuaduhu wat tarfu fi dahshin wa ihjabin wa fi subhan. Shfot gjuha e ti, zemra e ti, edhe shikimi i ti janë të çuditura. Gjithë e këtën që ditër e thotë, edhe të mahnitër e thonë subhanë Allah. Ndërë se thotë kur të, të qabala, Nderse, thot, kurt, dalë përmballë sajë, e të shikojë atërë, thotë atëherë, thotë, a ke parë në herë kur të akoë djeli të djeli me hanënën? Fesëllin më te jemë aljë hillë së dhruëan, dhammin vë të të bëjlin vë anë fëllëtani, Tho të pyete të dashuruarin, a mund të rritë do të të pa e përqefurë dhe pa e përthurë të ta. Wasal mutayyam ayn khalla fa sabro fi ay wad am bi ay makan Fyete te dashuroi thot ku e ku e la durimin e tij thot në cilin lugin apo në cilin vent durim që bën të bëri në dynja thot Wasal mutayyam kayfa halatuhu wa qad muniat lahu al udunan wal aynani Fyete te dashuroi thot si është gjendja e tij në atë moment kur janë aty janë mbushur syt në bukurì dhe veshumë ato më më të dëgjim bukur. Sot wa janë mbushur veshët e syt, sot janë mbushur veshët sot prej fjalëve të bukura të saj, thotë që që kanë ngojën e saj, thotë. Edhe për fytyrën e saj thotë në cilën thotë noton dielli, thotë wasal al mutayyab kayfa 'eeshatuhu idhan wa huma 'ala furshayhima khalwan dë thot dashuaj thot si es jeta e tij thot te kuata do dyen te vetmuar thot te shtirin kravatat tyre jeta se qatani la al an man thuratan min baini manbu min kalam jumanin mbi ta hobien perla thot tsecilat mbi mbi në formën në, në formën e bukur thot shuditshme dhe perl kur bien si per dy bien në formën e bukur thot wa salim tayma kayfa majnisu ma'al mahdub fi ruhin wa fi rihali pyet sot te dashur se si është qendrimi tim te dashuron te i thot ndermjet erave te mira dhe borzilokve igadun ka'sat arhiq alayhima bi akuf abmal min al wildan eda tyre sot u sillin dile moshn qe as i hana bukur O sillën e turqota për gota prej gota me me atë rahir të arrahik, që thonë nektarit. ë <të> Yatana zaani al kaasaa ba maratan wal khudu ukhratan ma yattakian. Mer gota njërin e njëri pastaj mer tjetrin, pastaj të dy të mbështeten. Fayadumha wa tadumhu araita ma ashuqai ibada al bu'diy yaltaqian. Pasaj tut e, e prochafon një tjetërën edhe ata e kanë parë njëri-dy të dashuruar thot mbas një largësi e takohon. فـ لا برقيد وغاب كل منكد واما بثوب الوصل مشتمنا فوت nuk kam më domthon vërzguesi do di çortoi thot nuk kam më, më si diçka thot nuk ka më që të, që tua turbulloi thot atë ja bukurinë të takimit tyre edhe ata thot janë janë të të mbështjellë me rrobën e takimit Atara huma pajrin min ta e hyjila, wahayati rabbi kama huma pajran. Po të a mendon disa janë të mrzitur për kësaj lloj jete, thot. Pasha jeta e Zotit ton ata kur nuk janë mrzitur. Wa yazidu kullu minhu ma hubban li sahibih jadidan sa'ira al azman. Dhe në çdo kohë aty shtohet dashuri më shumë për për për njëri tjetrin, gjithmonë me kalimin me kalimin e kohërave dhe oysaniu yksu huban ba'dan mutasalsilan la yantahi bi zamanin edhe takimi domthon çdo takim e rston domthon dashuri per per per per nje tjetrin në këtë me formë me formë zinxhir thotë pa mbaruar, thot, pa mbarim. Ka l-muslimu mahfufun bihubbin sabiqin wa bilahiqin wa kilahuma sinwanin. Shu ju thot takimi? Thot është i rrethuar me dy dashuri, një dashuri të mparshme dhe një dashuri e cila vjen pas saj, dhe toja të dyja thotë Subhasu. Fjalë qetësi midis dhajta dhe midis dha, e dihet një punë e madhe e rëndësishme. Thotë në ndërshvisë para takimit, pas takimit do ka një ndëllim te i me fjalë që e marrë vesh ato që merrem me këtë çështje, thotë. Ua maziduna fi kulli waqtin hasilun. Subhana bil malakuti was sultani. Edhe shtesa në këtë mirësi do vjen në të çdo kohë, i pa ash është do të mend, njozdoj me Allah sunduesi i vërtet. Ya ja rafin an anama khuliqta lahum ta bih, jaddar rahim, falasta bil yaqdan. O po, tihi hutuar prej shkakut për çirin ti e krijuar. Në zgjohu e treguosur jo në, në seriozmen e udhtimin tënd, sepse nuk nuk po e zgjuar, por më në po një jum. Sara rifaqu wa khalafu kama alula, tanu bi alhazzil khasisil fan. O po, ti e kanë shokët e tu dhe të lënd të mbrapa me ata personat do të cilët u kënaqin që të marrin fatin më të poshtër. ورأيتك أكثر مما ترى متخلفا فتبعته ورضيت بالحرمان. I thotë peqë shumë isë njerëz që njëzë kishin ngelur mbrapa, edhe i ndoqë ata do u kënaqin që ti ishe privuar si ata. ولسم فتعل حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وأنت بأمكان. Por thotë Kur të zbulohet përdja ke përta marrë veshto se qërë ke bërë dhe qërë kishe mundë se të bërë Shpeshejmë ka qëlluar Të të gjëjnë në disa rrasë në, në disa ankesa Në këto ankesa zë goni i shvi nga gratë Hëllë përsi ju burët gjoni dhe dhe për hyve të gjëneret Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d sepse nëse gratë do duan të mirë mburrëve të tyre, do u duhet të thonë dëgjojni sa më shumë për hyrit e xhenenet. Dhe jo pse të dëgjojmë për hyrit e xhenenet. Sepse ato i ka përmendur Allahu Kur'anin. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur që për shkrimin e tyre në formë të çuditshme Kur'an. Innukum nukad dal në përshkrimin e tij nga ato që ka përmendur Allahu dhe i dërgoi ti sallallahu alaihi wasallam e poqese burrat nuk dgjojnë për hyjën e xhenedit nga ana tjetër gratë kanë mancësitë e tyre dhe dobësitë e tyre nuk u ngelet vetëm se shikojnë të ato që janë për jashtë ato që janë për jashtë nuk u lejojnë Allahu Allahu subhanuhu ju i lejon ata e kështu pas po njëu ngjenë një domos kllavi gjithë vetë Tamam, s'ka si thënë nuk kaim. Kjo lojë e zonizin i sa më ka ndaluar. Që gruaja ka xhelozi për burrin e saj, përse ai dëgjon për hyrën e xhanetit dhe përse ai merr malli për takimin në përhyrën për hyrën e xhanetit, aska lidhet me zonizin e lejuar Nissan. Po thënë se ne doja duam të mia atë njëri tjetër, do ta këshillojmë që të ngjem sa më shpejt për hyrën e xhanetit, për hyrën e xhanetit së bashku edhepse unë po themë që të duë është të rritëve për hytë të gjenetit kjo është gradë dhe lartë por nuk është grad e lart, ka gradë dhe me lartë ka gradë me lartë se ajo nëse një person e, nëzitit nga mallu për hytë të gjenetit edhe a dhurën Allahum, a i është në rrugën e drejt edhe nëse vdes shpesojnë të këllohi që Allah i më dhurën të më shirojt të përpërnojnë gjenetit e kërë kam çën në Arabishten. Kam pas dëgjuar një kaset, Hanin, kam, kam e quhet Shoku në Hanim, malli për xhenelin, i cili e kam dhe e kam përkthyer dhe kam bër libër. Edhe keni dëgjuar shipën, do t'u keni nishur atë. Edhe kam takuar të personin që ka bër këtë këtë msimin. E kam takuar vetë dhe i kam folur me që këtë msimin tonë më ka pëlqyer shumë më radhë, u thonë edhe më tregonte ky edhe disa opinione disa njerëz të tjerë thonë, por në lidhje me këtë msimin qi gambaitor. Radio Kmsimin më një rreth përgjendjen që ka bërë Kushio Gjith Abdulla Ahmed el Maghribi, ju jesh kjo şeyu. Themësimi kë ka e ka domoshtër shpërndar kaseteve të tij bëhet fjalë ku kam takuar për të parë këtë. Domethënë bazë fjalë përpara afërt tetë vjetësh, tym tha atëherë është shpërndar këto kasete deri tani thon mbi 500.000 kopje. Mbi 500.000 kopje, gjysëm milioni gjatë të parë tetë vjetësh në moment. Ai shumë ka qenë për hapur. Në thotë që e më mori telefon një, një grua nga rialdej. Në e më thoa, o e shiki frikallat, sepse më këndarën pënda nga burri. Edhe i tho të, në thotë e përpësën pënda nga burri? Në thotë e, në këmi qëndë thotë të shumë të dashur në një djetërim, dilni bashkë, koni më tërek bashkë, hesni bashkë, gjoni muzik bashkë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Burëhim të ashtë i thotë sa gjëvej për hyrit e gjenetë, dhe gjithë ka sedentate, thotë të ashtë i se ka mënd e fare të mundë të morrenë, thotë dhe qabë, thotë, me ka mënd e vind të hyrit e gjenetë, thotë edhe tërna të vëdë në fali, thotë tërna të vëdë në fali, dhe i thotë që, o thotë, problemi shtë e këtyjë, më kushtë të ka i, thotë problemi shtë e këtyjë, thotë, po kjesë e dhe ti, thotë në i këtheshë Allah, d Më do të doj, problemi është ti dhe më dhe një lërë nga, nga rrugë e vërtetë, për këtarë sve dhe më dhe në aji dhe të prokopo me të dhe gjeje. Kjo është e që i thasë, për Allah, më bërë shumë rështimin. E në gjëve kasetë, më të dojë, rridë në rridë, rridë në, në të falë tërnatë, për të të të të Allah. Ta mamë njërës të cilët janë përveshur rrugës për gjenetë. Si që sotim të thejmë, ata të thejim, pan shen në përveshje për atë rrugë. U përveshën dhe ishte Allahu Subhanetuhu Taala pas ai tuaj toaletoj. Siç thotë vetëm ka'un nas qad qadu manasikuhum. Do të thënë njerëzit thotë i kryejnë ato adhurime këtu që të kemo këtu për hyjën e vendit. Thotë inas qad qadu manasikuhum qad hattu rakai rakaibuhum min al-lutan. Do të thënë njerëzit i kryejnë ato manasikët këtu ato adhurime të haxhit edhe që ndruan me kafshët e të të uthimit në vatan nga që e kryen e edhe zdo kush që hesan rungës dhe bëndurim do arri i një dit Kusë Allah në madhuruar në vëkë për e tyre që e pëjton gjenetin dhe nëziten për ta adhuruar Allahun me këto dhe qënimi të lartë Vashdojmë me, me pojemën Pilsherën njët që nëzën fëte alë muhina janë këshifu lëgita më dha sanate më këmë të daim kani wa jaravnëmu subëhanahu min fërëkihim në darël ajarani këma jura lë kamarani hadha ta wa të raha rrasurin la inem jun kërhu illa fasidu lë imani fillojëm u në këjmë të shqitë për një temë tjetër kjo temë është tema më më dhe shtore në të shqitë Përsinën ka folë për në në kajmë në përshkrimi që ka dhe në për gjennetin Dhe të regon përshkimin Allah subhanu wa ta'al Nësëm Allah në madhuruar me mërësinë ti dhe me mëshinë ti dhe dhe rojata Thotë për në në kajmë Ata e shikojnë Allah në madhuruar si për tyre Me sy, si të shiko, djilë dhe hana Kjo është transmituar në formë muta watira nga profetisë sona Allah valli sallam nuk e kam mohuar ato dhe nuk e mohon edhe vetëm sa iqë ka imanin e vetë të prishur. La ta bihi al-Qur'an tasrihan wa ta'ridan dha bi siaqihi lanani. Fot gjithashtu, domthon, përveç se kjo është transmetuar nga profeti sallallahu aleyhi dhe sallam, domthon se më shumë transmetime, domun e kanë transmetuar afro 10 vetë ose më shumë 10, më, më, më, më shumë se 10 sahabë nga profeti sallallahu aleyhi dhe sallam, hadithe që tregojnë që besimtarët do ta çojnë Allahun në gjykimin. Profesor has tregullën Kur'an në Kur dy forma, në formë në formë direkte dhe indirekte. Domthon direct është treguar qartë atë që do ta shikojmë. Ukhu jomidin naẓira -na ilā rabbina naẓira. Atë ditë ka fytyra të ndriçuara tek Zoti e tyre do të, zotë, të, të shikojnë. Qartë fara. Dhe ka për fytyra jetë të cilat domosun nuk janë të qarta, por kuptohet për fytyrë që kuptimi është që besimtarët do të shikojnë Allahu subhanahu wa taala. Një fytyrë jetë është ai diçurës <stres> mutaffifin. Në të sinën të regonë Allah më adhuruar për mos besimtarët që ata nuk e shëvejnë Zotën e tyre, inë në humar, Rabbim jo me idhille ma hëgjubun, që do të thotë të në të kundërt, pasë e ku flipër besimtarët, thotë të ala l'arajk i nëndhurun, ata i nëullu në, në arajk, në të shikojnë. Qërë shikojnë? Nuk është rëgohen, shikojn. tarët, të regur për që nuk shikojnë, Allah, ka thëndi e të të të të të të të të të të të të të të të t, t. t në momentin e sekondatave asaj që, që marrin mosvullentar, ata marrin dënim kurse besimtar marrin shpëtim duke shikuar. Do një dënim i mosvullentarve që nuk shikojnë, kurse kurse shpëtim besimtarëve që shikojnë. Ka treguar se çfarë nuk shikojnë mosvullentarë si dënim, nuk shikojnë Allahun subhanetale. E pasake kur ka treguar që besimtarë shikojnë, nuk ka treguar se çfarë shikojnë. E kanë thënë dietar për tyrimu Shafiu, kuptimi është që shikojnë Allahun subhanetale wa hiya ziyadatu qad atat fi yunus tafsir man qad jaa bil quran dhe ky es kuptimi i fjalës shtesa e ziyada qe es transmetuar qe es treguar ne sunen yunus kështu e ka shpjeguar vet profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonallahu madhuar ne sunen yunus lin alladhina ahsanu al husna wa ziyada pra atacilet kam bër mirë ka mirësi ka dhe shtesë e ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam qe shtesa dita e takimit të Allahu më dhëruar, kur besimtarët do ta shikojnë Allahu subhanahu wa taala pa perde. Warawan wa anhu muslimun bi sahihi yarwi suheibun da bilahitan. Këta hadith nga profeti sallallahu alaihi dhe selemi që ka shpjeguar vetë që fjala shtresë në këtë ajet të surjes Yunus, është shikimi i Allahut, e ka transmetuarimu muslimin në librin e tij sakt nga Suhebi në formë të qartë pa pa po ofshërim, por vetë djesha e vin këtu në formë. ربوا المزيد كذاك فسر هو ابو بكر الصديق ذو اليقان ë ky është kuptimi i fjalës el-mazid që ndodhet në surën Kaf. Në surën Kaf allohu madhuar ka thënë ë ë le huma le huma yëshon fiha wë ladëyna mazid. Ata kanë atë çfarë duan dhe ne kemi për ta mazid do të shtesë. Dhe ka treguar Ebu Bekr radi Allahu anhu jeka shpjeguar këtu tek ky ajit jotën me zë shtesë, po të unda shikojnë Allahu <likr> subhanahu <spirituality> wa taala. Wa ala'i ashabu <spirits> ar-rasuli wa tabi'uuhum ba'dehum tabi'iyatan ihsan. Edhe thotë të gjë domosë, kjo që do të rregojmë tyqysh të besimi i shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, besimi tabiin me pas tyre të cilët i kanë ndjekur këta sahabë me më bamirësi. Walakad ata bikrulli qahili rabbina rrahmani Fisualim minel furtani Êshtë të reguar në disa surët të Koranit Takimi i Zotit tonë Në nështë të reguar Allah me dhe ka të reguar Që në më njëzët do të të të kojnë Allah Ka të reguar në disa jetë përshumë në shtajti fundit i surës uh, uh, Gef Që i thotë Allah me dheruar në të Qull innama nabeshru mitukum juha i leyja, ennama ilahum ilahum wahid, thaman kane yerrgju liqa e rabbi. Thalja amel amelan saliha. Thuaj, unë njerisi ju, më shpadhat muaj, që nuk ka të dhurë ti të profetë zotit tuaj, më që Allah subhanët të ala, përndaj kushë është personë takimin e zotit ti. Nëse pune këtë e jidi ka shumë. Ka shumë ajde të të cilë të flasën për takimin e allartë. Men kan yرجu liqa Allah fa in fa in ajala Allah la at kush e shpreson takimin Allah uta di qe takimi Allah do te vij edhe ai te tjera fotem al qaim tu kne ktoje te ncila treguohet takimi Allahu qellimi esh qe shikimi Allah subhanahu taala ky esh takimi i tij walata izkaru ya tu hakal ijma fi ijmaha bi bayan fot kan treguar disa dietar ijmaun eslave që takimi i Allahut është shikimi i tij. Shojma, pse sleve që takimi i Allahut është shikimi i tij. Wa alayhi ashabu alhadith jamii'un lughatan <tabit> wa 'urfan laysa yakhtalifan. Dhe me këtë me, me këtë besim janë të gjithë detar të hadithit. Edhe kjo është ajo që, që kuptohet edhe nga ana gjuhësore edhe që i nhiyet nga ana fetare nuk ka kontradiktë me ta. Qura wa ibnu Ma'jah musnidan an Jabir sadran wa shahiduhu fa fi al-Qur'an transmeton ibn Ma'jah një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton prej tij Jabir radiyallahu anhu. Dëshmia e këtij hadithi ndodhet në Kur'an. Edhe kuptimi i hadithit është të ruanë veshin, në thënë thot. Wa sururim, wa që ata thot janë në në jetën e tyre dhe në gëzimin e tyre në xhenet në mirësitë e tyre në kënaqësitë e tyre dhe në ato urime të tyre ﻭﺇِﺫَﺎ ﺑِﻨﻮﺭٍ سﺎﻃِعٍ ﻗَﺪْ أَشْرَقَتْ مِنْهُ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥُ ﻗَصِيْﻬَا ﻭَﺍ ﺍﻟﺪﺍﻥِ kur ja thot shikojnë një dritë për të cilës ndriçon i gjithë xheneti afër dhe larg. Fa'ru ilayhi usahu far'uhu nuru rabbil la yakhfa ala insan. Follata ngritën kokën lart edhe kur të shikojnë, shikojnë Zotin e tyre, do të shikojnë dritën e Zotit të tyre nuk fshihet prej asnjëri, domethënë. Wa idha bi rabbihim utala faqad jaa al taslim bil ihsan. Edhe kur shikojnë Zotin e tyre sipër tyre, i si cili vjen dhe u jep selam atyre. Wa as-salamu alaykum fa yarawna jahran ta'ala ar-rabb dhul sultan. U thot Allahu madhur as-salamu alaykum. Edhe ata e shikojnë atë hap tazi i mëdhëruar shllallahu i gjithë pushtetshëm Misdaqu da yasina ya qad taminathu indal qawlimir rabbihim rahman dhe vërtetimi i kësaj është tek surja Yasin aty ku ka treguar Allahu i mëdhëruar që thot selamun qawlenir rabbirrahim do të thonë që banorët e xhenedit thot kanë selamun qawlen një fjalë paqe fjalë selamimi për Zotin mëshirshëm. Do inshallah subhanallahu teala u, u jap selam banorët e xhenetit. Awana sami'a munadiyal hami yukhbiru an munadi jannati al hayani. A nuk e dëgjuar ti për thirrësin e imanit i cili na tregon për thirrësin e xhenedit të përherëshëm? Domethënë, thirrësi i imanit des profetit sallallahu alajhi wasallam, që i ka thirrur njerëzën e imanit. Na ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që në xhenet do thras një thirrës dhe do thotë O banorët e xhenedit, Allahu i madhëruar ju ka dhënë ju një premtim, dhe ai dëshironë ju të mbajë tani atë premtim. Ya ahlan ma laqul lad-rahmani wa'dun wa hum munjizuhulakum bi-tamanin. Po banorët e xhenedit ju keni tek mshiruesi një premtim, dhe ai dëshiron të mbajë tashje atë premtim. قالوا اما من يفتح وجنا كذا اعمالنا اثقلت في الميزان اذن او ننسبر ذو فيتوراتنا اذ جيتسوتو كونتونا يرندو نو بيشوره وكذا قد دخلت انا الجنات حين اجرتنا من مدخل النيران جيتسوتو ثوت نافوتو نو جناته edhe na shputove nga hyje ne zjar fa yaqulu indi maw'idun qad ana an a'tiukum bi rahmatin wa hanani dheu thot allahumma dhuruar un u kam dhon ju me premtim tashti ka ardhu momenti qe untu ajapata me mshirun time fa yarawnahu min ba'di kashf hijabihi sha'allahu ma muslimun bi bayanih dhe shikojn at mba se zbulon perden e ti allahumma dhuruar hapta ze shikojn Kthe ka transmetuar Imam Muslimi të qartë. Walaqad atana fi's sahihaini allatihuma asahhul kutub ba'da quran. Kjo është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, të cilët janë dy libra më të saktë pas Kuranit. Qabir ima ya thiqatu s-saduqi dalilun il-fajli 'an man jaa bil quran. Me, me transmetimin e njeriu të Besnik, Xherir el-Bexheli, që është sahabi, Ja transmeton e profetit sallallahu alaihi wasallam se inal <tër> ibadayaruna min subhanahu ubi alayan kama yura alqamarani Ja transmeton se besimtarët do të shikojnë Allah ta shikojnë Allahu subhanahu wa taala me sy të tyre siç shikohet dielli dhe hëna Fa in istata'tu kull waqtin fa hafidh albardayn ma ishtum mad alazman Pandaj thotë nëse keni mundësi kujdesuni për dy kohët, domethënë për kohën e sabahut dhe kohën e lindjes, në të gjithë jetës tuaj. Walaqad waabta 20 amran min sahbi Ahmed Akhirat rahmanani. Edhe këto hadithe të tjera që tregojnë që besimtari shikon Allahun i ka transmetuar mbi 20 sahabë nga profeti sallallahu alaihi wasallam tasbara hadha albab anna qad ata bil wahyi tafsilan bila kitman wallahi lawla rubyat arrahman fil jannati ma tabat lidh al irfan ata kto kështu këto lajme janë transmetuar nga nga nga shumë sahab nga profeti sallallahu alaihi wasallam pasai thot ibn kayyim ma shallahum sigurisht shikimi i mshiruesin në xhenete Nuk do ishin të kënaqur ata që e njohin Allahun e mëdhuruar me atë që ndodhish në xhenet. Ta'l an-na'imi na'im ru'yati wajhihi wa khitabihi fi dhennatil hayawan. Mesia më madhe është mirësia e shikimit të fytyrës së Tij, edhe të folurës me Të në xhenetet e përherëshme. وأشد شيء في العذاب حجبه سبحانه عن ساكن النار و دënimi më i madh është përtej që vendos Allahu i madhëruar përpara banorëve të xehnemit të mos i shikojnë ata Allahu nurut ۏ وإذا رأى المؤمنون نس الذي هم فيه مما مِمْ لا لت العينان edhe kur ta shikojmë besimtarët Allahun e madhëruar do të harrojnë të gjitha mërisit që kishin para syve tyre nga madhështia se që po shikojnë. Fa idha tawara anhum uadū ilā ladhātihim min sā'ir al'anwān. Të kujtosh vendoset përsëri berdja, ata kthehen tek mirësitë e tyre dhe kënaqësit që kanë të ndryshmën në xhenet. Fa laa na'īmun 'inda ru'yatihi siwā. Kjo ta kanë yllai kënaqësit veçantë kur shikojnë Allahun subhanuhu te ala, përveç kënaqësisë Se hyrje së ndërinë në mund dhe qëndrimin në gjenet dhe misirë të gjenetit. A nuk e këtë marrë dhe është i thëtë me të vërtet që Allah i, madhur, i, flet, i flet, më dhuar i fletë, i fletë dhe më dhënë besëmtarëve, hizë partijë së ti dhe më dhënë, partijë Allah së më dhuarë në gjenet. Fa jakulu gjëllë gjëllaluhu halë antumun, radu në na talu në hënë dhuarit duhani. Edhe u thot Allah subhanahu wa taala ajini të kënaqur, edhe ata thon po ne jemi të kënaqur. Em ken fe'lana irda wa qad a'taytana ma lam yanal mutaqaddim insani. Edhe do të simos kënaqim në kurti na dhe neve atë që nuk jave dhënë as njeriu. Hal thama shay'un ghayru daka yakunu afdal min nus'aluhu min al-nannan. A kanë gjë më të mirë se gjithë kjo që na ke dhënë ti ne që ne ta kërkojmë prej Zërosi për Allahun subhanuhu teala. Foya aqulu wa astalu minhu ridwani fela yaghshakun sakhatu min alrahmani. Fopëmani se gjithë kjo që kam dhënë, u kam thënë do është që u dëroj ju me kënaqësin time. Dhe nuk ka për të kapur më zemrin për mëshiruesit. La ja yunkiru Allahu ma dhuruar çdo njeri prej besimtarëve ato që ka bërë ai ndikuar në dynja, punët që ka bërë punte këshia. Minu ileyhi leysa thumma wasatun ma za ka tunbi khan ila alrahman. Yqiton ja Allah më dhur pa pasur ndërmjetës, edhe nuk e ja thotë to për të qortuar, jo për të qortuar. Do ka ja tregoj gjynavët që ka bërë në dynja për të qortuar, por la kin ya'rifu alladhi qad la lam min fadlihi wal afwi wal ihsan. Por do t'ia ja tregom këto për ti për të shikuar besën tarës se çfarë mirësie të mëdha dhe fali i ka ardhur prej Allahut megjithatë gjunafe që i ka bërë. Wa yusallimu arrahmanu jalla jalaluhu haqqan aleihim wa huwa fil quran. Allah subhanahu wa ta'ala u jep selam besën tarëve dhe kjo është thëgur në Kur'an. Wekadha kanusmi'uhum alladhi dhikatuhi subhanahu bitilawati lfurqan Jitashtu eh Allahu subhanahu wa ta'ala u lexon atyre eh vetme vetai subhanahu wa ta'ala Qur'an drrëngjend për të për Allahu mëdheur U blada, ka qenë se nuk e dëgjonin para kësaj, para asaj, lidhet asnjëri, tek ka transmetuar al-Hafidh at-Tabarani. Oma semi'a tabi'i she'nihim yawmal mazii'ti wa annahu sha'nun 'azhim ash-shani. Nukë dëgjuar ti për ditën e shtesës, ajo më vjen dash një ditë modështore wa yawm jum'atina wa yawm ziyaratihi wa haman waqti salatina wa adani ajo dita e shtesës është dita që, që tani është dita e xum'a edhe dita e vizitës së mushiruesit në kohën kur ne shkojmë shkojmë domos për të për falur namazin e xumasit atëherë është dita e shtesës në xhenet ditën e xum'a në kohën kur shkon për falun namazin e xumasit wasabiquna ila salatihimul ula fasu bitakassab bilihsan fa daatut sil shkojn n kte namaz me shpejt se tjerat jane ata qe do shkojn me shpejt do jen me afër domthonë mshiruesit atje në takimin më dhyshtar, të madh më dhështort të Allahut së mëtare se bukun bisafqin walmu'akhkhiruha huna muta'akhkhirun fi zalika almaidan f kjo qe ata qe dhen shpejt në dynja do jen shpejt atje dhe ata qe kanë vonuar këtu në dynja kur shkojnë ditë xumaj do jen vonuar edhe atje Këshu që ata që në dhejnë më afrë imamit në dunja që në më afrë imamit në dunja janë ata që në dhejnë më të afrët atje Këshu që afrësirë, këtu është më afrësirë në tje Kërgën bërgën bërgën më lë mbaidu i thnuhu Bërgën bërgën bërgën Hikmetu dë dëjani Thotë Aforsia këtu është më afërsia tjetër, lartësia këtu është me të, njësoj, urtësia, <tele> menabir, mimber. Mimber, me më lartësia tjetër, njësoj kjo është ulësia e Allahu subhanahu wa taala. Wa manaabirul lu'lu'in wa zabarjadin wa manaabirul yaqut wa al-yaqiyan. Fataduk manabir, shumë vetë minber, minber. Domethënë minber në i themi ti që kemi përpara, ku sa arabët minber kanë për qëllim ditë një vend i lartë. Domethënë me si më thon një kultokus si çka është këtill, këtë quajnë manabir. Një ulë të ndot dhe thot doken mimbere prej perle, prej zëborgëti, që vë tërkohë që së sh, që që zëborgët, doken mimbere prej jakuti, jakuti është rikuri shmoj që gjurë të kuqë, zëborgëti është gjurë i shile, dhe prej rikjani, rikjani thënë arit, mimbere prej arit. Hada wa adnahum wa ma fi indani, min thonqida kal miski këlkushbali kurse më i ulti tyre, edhe pse ndërta nuk ka asnjë të ulët, është ai i cili do ulet mbi dunat, mbi dunat e miskut. Dunin thon ataj tip grumbullorare kështu, po është, është taj, për është misku, jo për erëre, aty mbi mbi të ulet njeriu që ka gratë më të ulët në zonë, i cili do shkojë shikojë Allahut për ta. Ma'indam ahlul manabil fanqad mimma yarawun bihim min al ihsan. Dhe dhe këta që kanë këtë gradë më të ullit nuk u duket vete si kurajnë më të ullit se të të tjere të cilë kanë gradë më të lartë Dhe dhe janë ullit në mimbere për i drite ose mimbere për i ari ose mimbere për i pelle ose për i zë bërgjedi ose për i jakutit Në që i thonë është e, Rubin Në që i thonë është Rubin Në që i thonë është Rubin Fajaruna Rabbahumuta ala gjahraten Nadaral i alikëm alukamaranit Edhe ata thohet të shikojnë zotin e tyre hap tëzi me sy të tyre siç shikoi dielli dhe hëna. La yuhadiru Allahu la ilaha illahu muhadarat alhabibi aqulu yabna fulani. Këdiflet mëshiruesi njërit prej tyre siç e çoi si, si të dashur me dashurin e tij dhe i thot: O biri filanit këthezgurou iloma lbi kad kunt fihi mbarizan bil dhanbi wal isyan at kutoata dit se ti sot me kundëstoje mua haptazi edhe bëj gjinave fa yakul rabbi amama nanta bighfarati bit man fa innaka wasi'ul ghufran ithotost a nuk me dhuruar ti falin tenda sot qen përpara sepse ti e fales i madh Fi yujiburur rahmanul maghfirata lati watawasalatka ila al mahall adani Edhe i përgjigjet mëshëruesi i thot falja ime është ajo që të solli deri në tothe vend të kafetut Falja ime është ajo gjë e cila të solli ty deri në tothe vend të kafetut Wajudilluhum idzak minhu sahabatu taati bimithlin wablin al hatani Mbas takimit Allah subhanahu wa taala besimtarat Atëherë në këtë në këtë luginën kur largohen u vjen aty një re. Thotë Ibn Qayyim, u vjen një re poshtë sipër që u hedh aty shi, shi të të shumtë, të dendur. Daraina humu fi nuri idghashiyatuhum subha lamunshiha min alridwan. Dorikoqë ata ishin në dritën e Allahut kur vjen kjo re dhe i mbulon nga mëshira nga vien nga vjen nga Kalisia Allahu më subhanahu wa taala <fartid> edhe tullu tumtiruhum bi thib ma ra shabha allu fi salif al azma edhe shi po joshi pri uji po shi pri parfumi po për të për të cil i domun ata nuk kanë parë kurrë më parë në asën xhenet domun nuk kanë parë ti ani fa yazeeduhum hadha jamalan fawqa ma qam ma lahum wa tilka mawahibul manna edhe ky perveshish pafundë mënyrë e mirë tot kur ubiem me fytyrat e tyre u shton edhe më shumë bukurinë e tyre edhe kjo është një prej dhuratave që u vin atyre për dhuruesit ani taqulu jallaluhu qumu ila Ma që të kartu lakum minë lëhësani Edhe atërë u thotë Allahu subhanu e ta'ala Në basi e shikojnë në tënë Dhe që në në në gjinë kushmejnë Në kushmejnë Allahu në më dhëruar Në ngri unë i të shti Edhe shkojnë i tek ajo mirësi Që unë e kam rezervuar për ju <tër> Ata shkojnë në një trek Në cilin as nuk shqitët As nuk edhe në nënë Në asë nuk shithës nuk blijet në të, por në të mu të marrë është pa qëmi me fare dhe. Pa lekë, pa para. Sepse, thotë treketarët, i dhanë parat për të rritur të kjo treket dhe për të marrë për ti, që ku i dhanë besën e kanejsisë. Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ata gjithë që kanë mbështesen Allahut për të qëndruar të dinë fenedit. Inna yusukun qad aqamatul malaikatu alkiramu bikulli ma ihsani. Allah subhanahu wa taala ka një trek, të cilin e kanë ngritur, e kanë ngritur Allahu, e kanë ngritur me lënijën e tij, në të ka çdo mirësi. Fiha alladhi wallahi la'inur ra'at, kalla wala sami'at bihi udunani. Në të, në të trek ka pashallahu gjëra të cilat si ka parë syri, nuk i ka djuar vesi dhe thalla wa lam yahtur ala qalbi mrin feykun anhu mu'abbiran bi risalati. Dhe as nuk i ka shkurë njeriu ndërmend të ketë mundësi ti përshkruaj oto me gjuhën e tij me gojën e tij. Thara ra anni min fankhi fi hay'atin fayuruhu ma tanzur al'aynan. Edhe shikon besimtarë aty në treg një person si për ti, me një loj pami të qundishme që e, e shastis bukuria e pami të shikon të kjo personit. Pastaj, që ndërë? <të> <të> kër në mbasi e shikon të loj pami të bukur të një personit tjil, ma hnitet dhe edhe në moment i vjen një e pami, i vjen një ti vetë. Pse sepse nuk ka mërzin që në dhëmën që kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kër wa hal ila as-souq alladhi man hal abu nala at-tahania kullaha bi aman fat wa çfar tregu es ai ne secilin kush hyn i arrin te gjitha ato gjera qe dëshiron vetem duke i ndroruar ato yuda bi souqi taarufin ma fihi min sahabin wala ghisn wala aiman ai ju tregui i njohjes nuk kanë të burtitje as mashtrime dhe as betime. Qatija <tër> ra tun ma laysatul hiitijarat wala bay'un 'anirrahman. Këndë, ai treg është tregu për ato për ato persona do të thënë nuk i preoccupojnë tregticit në ndjenja dhe as shitja nuk e preoccupojnë për për kujtimin e mshiruesit me ulfutuhet dhe teqa dhe zikri rrahmani kull anin demadan ky trek atje esh per njerze per ata qe an burra te devotsh me prokujsoin allah subhanahu te ala çdo kohë Ya ja, man ta'awwada anhu bis-suqin alladhi urkizat ladayhi rayatush-shaytan. O oh, thici e kendrruar te treg ende i ke ne varparsi te tregut ne te cilin kam vendosur shejtani famurin e vet. Thot: Law kuntatadri qadradaka as-suqinum tanqan ila suqil kasadil fanin. Po se urdi ta dije vlerën e te tregut nuk do te jive perparsi te tregut i cili gon e shtrek i dështuar dhe që do të zhduken ndjenja. Faida mrugu ila ahlihim bi rah bin hasurat min arrahman. Edhe kur ata të kthehen tek familjen e tyre me me këto dhurata që kanë kanë marrë prej moshivuesit. Qalu lam ahlan wa rahban mal ladhi a'titum minal jamalisan. Fun ufun mirë se erdhët që është kjo bukurijë që u është dhënë, bukurijë bukuri me madhë që këni pasë që u është dhënë të shtifë, që është kjo dhe bukurijë? Të pashë Allah unë ju është të uër, ju e bukurijë, më shumë dhe që këni qëmë për para këti momentej. Alladhi ansha'akum qad sattum husnan 'ala al-ihsani. Edheu thon burrat ku kthejn, nun e thon grave tyre dhe forive dhe ju do të pashë pashë atë që ka kriuar, ju ka er krijuar, ju ështëur edhe më shumë bukuria. Lakin yahqu ja lana wa qad kunna idhan julsa rabb al-ashiq riqwan. Foltornei më thot, neën ata kon thot që në 900 kjo lë bukurie sepse ne ishim ishim ishim ulur në mezhlis me zotin Arshet, e arshit ë pas 20 kaqësis. Idha ta thot janë domethën më të përmalluar për ditën e shtesës sesa mal që mund të ketë një person për dashurinë e tij. هذا وصاته النعيم خلودهم ابدا في دار الفرد والرضوان فظ ظهëndimi i mirësisë së tyre është përjetësia e tyre në vendbanimin e përjetësisë e arënësisë ان كنت دجور تي që thirr si i imanit më ka treguar don profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar por thirrsin i cili thret aty në xhenet dhe thot lakum hayaton ma bina mautun wa afiyatan bila saq min wa la ahzanin u thot banu aljannati o banor të xhenetit ju keni ju keni jetë dhe nuk ka për ju vdekje keni shëndet dhe nuk ka për ju smundje dhe as mërzi walakum na'imun ma bihi bu'sun wa ma li shababikum kharam badal azmanin gjithashtu thot një do keni mirësi dhe nuk do keni këtu vëshërsi edhe do keni erini dhe nuk do keni plakje ndër gjithë kohrat. Gjithashtua dhe gjumë, nuk ka gjumë ati në zënetot, sepse gjumë dhe vëtekeja të dyja janë la e motër. هذا علمناه افترارا من كتاب الله ففهم مقتضى القران خط ne ka kuptuar nga Kurani prandaj kuptohet atë që tregon Kurani وبلغه الذين من ذهب واخرى فضه نوعان مختلفان خط edhe ndërtesat e xhenetit janë prej tullave prej ari Një prej ari, një prej argjendi, të dyja këto thotë janë të, të ndryshme. Wa <të> qosuruna <të> min lu'lu'in wa zaburjadin aw fiddatin aw khalisnaqiar. Faqë ndërtesat hyr janë prej prej tulla prej ari dhe prej argjendit, dy lloje të ndryshme to kanë ndërtesash. Gjithashtu dhe kështjellat janë prej perlas, prej zaburjadit, që o trëgoj zaburjadit, prej argjendi ose prej ari gjithashtu wakadak min durr wa yaqutih nuzim al binaa bi ghayat al itqan gjithashtu thot janë prej durr dur, e durri gjithashtu është perlë por është perlë më e madhe perlaja është më e madhe fare qe durr ku zgjosh në fojë qe duqlo si thonë arabët prej perlave të mëdha dhe prej yakuti yakuti është rubini rubini ka ngjyrë të kuqe të ulë çmoj ngjyrë të kuqe të dukshëm Edhe në këto lloj forma to janë sistemuar me tole gurësh, llojit ndërtesë me gurë të çmuar. Allahu akbar. Allahu akbar. Po u tregoj dashij, po dalim pak nga tema 2 sekonda, subhanallahu. Tregova një historik të kam treguar shkëshën do numa jemi të, të kaseta vet, që një person ë u thon me shëgull të thotë nga nga Iraku për në për në Haxh. Nga Iraku shkon për në Haxh. Edhe shikoj që ky shoku i vet sa herë t'andalonin për të hanë bukë ai gjironte, sa herë t'aj s'tërihën me flutur djuma i falën. Ai thotë, "Në asnjë mos, dhe nash. në dash." Gjithkohës ha, ne hanë bukë ai gjiro, ne domundon fli djuma i falën. Oh, Do të sapason kokëtimin ja i thashu Rabi Allahut. Çfarë të nxiti që gjithë këtë punë që ne nuk e bëm? I thotë ai bash, thotë, "Sigur hyrën xhenet." Edhe shikova thotë se tulla e ti ishin një për ar, një për argjend. Edhe thot pashë aty një preforieve e cile kishte veshur rroba prej fije argjendi. Edhe më tha, "Na kërko të kalloh me seriozitet, se edhe ne pashallaut kemi kërkuar ty të kalloh me seriozitet." Edhe unë thot gjithë të punti shikon edhe premje për këto po e bëj. Edhe i tregon një prej dietarëve të llogje, thotai, "Subhanallahu, gjithë të punën vetëm për të arritur xhenetin." Po çfarë do të bëj një person që dëshiron të takojë Allahun subhanallahu teala? Çfarë do të bëj në vërtetë? Edhe gjithashtu një vulllam musliman nga atra ku vet, nuk ka nevojë për emra, ai ishte në një vështirësi shumë të madhe dhe Allahu qoftë i seliti, që ka qen. Edhe në atë momentin më të vështirë që ka qen ai, e, e ka parë një vulllam musliman në ndër, sikur ishte ulur edhe po dhe indërtes, po ndërtonte një ndërtesë. Po ndërtonte një ndërtesë. Një tutull e murit që ndërtonte ishte prej ari, një tutull ishte prej argjendi, edhe llaçi në mbytyri ishte prej misku. Këndëronder vetëm dorën me të dëgjë. Allahu. Besoj se nuk ka nevojë më për ta shpjeguar se s'ka nevojë për shpjegim këmbëdhënë. Watin misk khalis aw za'farad jabe tha athara maqbulani. Gjithashtu thotë balta balta xhenedit është prej misku të kulluar ose prej zaferani, të dyja këto janë transmetuar në, në hadithe të panumshme. Laysa bimukhtalifain la tunkiruma domthonë meli atë për këtë bllëndal. Edhe kjo lloj balçet nuk nuk domun nuk janë end të ndryshme dhe mish kozzafanit janë të papranueshme, që janë të dyja pjesë e dheu dhe, dhe balçet xhenedit, sepse thotë prej tyre të dyja formohet ajo që quhet vlaçi i cili domosdoshmë ndërtohen ndërtesat që janë prej ari dhe prej argjenti, prej tulleve para të argjentin. Hududha qesuka dhoma që janë në hapësirë, do voma ndonë nën hapësirë. Duhet të thonë, domethënë nga brenda duhet çka për jashtë, dhe nga jashtë duhet çka brenda. Të nga, në këtë dhomë ka një ndhëmë shumë të lartë. Dhe në ndërgjratë voltar që kanë besimtarët, sikur ndhëmë të quhen besimtarët, janë ndhërat e dhomave. Zuqanu a'amilu al-qiyam ma'a as-siyam wa tayyib al-kalimati wal-ihsan. Dhe banorët e këtyre dhomave do jenë ata që ngrihen fal namazdat, Allahu na bë fretyre, ata që angjërojnë, që thon flot mirë dhe bëjn pamirësi. Finka li qalisu hubbe subhahu wa abidu ayplan finkan Ëhë këto dhoma thonë janë jan, 4 llojë thonë dy llojet janë jan, ha kujlluar të Allahut që i jep Allahu kujdoi dhe dy llojet tjera do nëm për ropët e Allahut që i jep Allahu spermatozat disa tjera do në disa më sa duhet janë për njerëz veçantë disa tjera janë për më në grad pak më të ulët Lill abdi fiha Khajmatun min luhluin Qatë juhi fathia Salatur Rahmani Gjithashtu për para e kësaj Dhe që për për qatërët e gjenetit Ka përmandru për të du më thënë Ibn Qajmë Se ka lezuërtu Idrizi Për të u alërdu mërë mërët Të në kekhali se fiddatin Mithlët mërmiratet të naluhu l'ajnani Edhe toka e gjenetit është mërmer Toka e gjenetit është mërmer Si argjendi më ikulluar është si puna e pasyres Të cilë e shikojnë sytë Dhe mund të duke që për e pasyre Në pashtë Pasta e fillon e i bërkheve dhe fretu për, për qadrë dhe gjenete dhe thot Besimtari ka ti një qadrë prej perle Që një perle është një qadrë E cila është bosh në brënda Kështu e ka, e ka përduar E ka kryuar Allah vë shërosi Shko ma të cilë në sajtë Si të në mirën Poru hafil gjau i fi Të gjitha zëwajat më të bukura. Në mënyrë që ajo të jetë çadır, vetëm për formën që ka, në formën që po bën fasadën e sot, sepse ajo nuk është për Leskën, është për për Perle. E dhot gjatësia e saj është lartësia e çadrit. Lartësia e çadrit nën jashtë zakonisht tek 4 metra për të bërë kimi 15 metra, 10 metra, 15 metra. Ku sikë çadır kulmin e saj të më të lartë ka 60 milje të lartë në qiell. 60000 qellë dhe në çdo an të saj ndodhen vot janë gratë më të bukura që mund të ekzistojnë. Ya shur el jami'a fa la yushahidu ba'duhum ba'tan wa hadha littisa'i makan. Këtu ai i takon të gjitha besimtarë këto gra, edhe nuk e shikojnë njëra tjetrën aq largë nga njëra tjetra bira maqasir biha alabwad min dhahab wa durr zinab bil marjanin ne kto ne kto çadër thot ka maqasir maqasir me maksorë maqsuha thonës edhe kto loma thot janë të zbukuruar me, me porta prej ari çu janë porta prej ari të zbukuruara me perla të mëdha dhe gjithashtu të zbukuruar me marxhan që i thon korale. Korali janë një disi tip, nuk është një gur, Allahu e ka bënë si bimësh, i nxirë nga në detën e qurt kuqe, është shumë e bukur e përdorëse nga njerëzit dunia për të zbukurime, koralet. Ja një ngjyrë të kuqe, është e kuqe e hapur. Do mund të kërkoni në internet, domethënë janë kërkuar gjër këto, nëse vë interesuar gjithë ato në gursh mua ne kemi një dimjë jan xenet. Pastaj shohën dynjan që na në dipër të dim për çat më malloj. Kërdo në luik të në të radhën dënja, kërës ato në gjenediket në si edhe, gjeneti, dhe më dhënë si parhën, edhe në gjenediket në më dhënë nuk janë si dënja, dënja është kotë. E dhënë ati ka dhoma, portet e tyre janë preari të zbukuruare me perla dhe me korale. Shetëshin, edhe fillonim në kaj bërën përshkrim të brënçëm Për të të shi zjeron dhe në del, del jash qatërës Dhe më rinjë përshkrim të jash në qatërëve Tho të qatërëve, gjithë o lëma dhe shtije Ndo dhenë në përkop shtetët cilat janë buz dhumeve që rrëdhen E Allah, më kërë, subhanallah Allah, më kërë Këto qatërët dhe ndodhenë të kopshtet buz lumejive të cilët rjedhin. Si si Thot pasha Allahun, ato që ndodhin në qatra, në mënë janë i më të bukra, në mënë hajsh të pashme, sa sikur të dalit, në mënë të dalit në fëtyre, sa të nëzirë, në mënë rrie, e fëtyre në se në dunja, do të duke si ku shbër e klipsit i dhe dhe hënë të bashkë nga bukuria saj ambarkut Ma fi al-kiyam siwa allati law qabalat lin ngi roini na qultam al-kasifani Njëvon kaç po subhalla katëgor profetit sallallahu alaihi wasallam punë hurive që të, se ka treguar me këim këtu që sikur huria të bushtyi në det do ëmëltohejë uji i detit do ëmëltosh uji i detit Edhe e kam përmend jashtësu dhe kam përmendu tek këto më parë, që do të vë kë, gjith, në shami e saj është më vlefshë se të gjithë, se të gjithë domthon pasuri dunjas. Nuk nuk vlerëson në çmim. E në dhuken, në cimur, ka treguar tu ti, tu thotë ndonjë që sikur ta nxjerrë fytyrën e vet në dunja, do të zbehet drita e diellit dhe hëna s'bashkë, do të duket ndonjë sikur s'ka diell dhe do ritë diell i ri, që vetëm një horie e xhenetit. Lillahi ateeka al-khiyam fa kan bina lil qalbi min alaqin wa min ashjani posa sallallahu thon dochat thot sa e sa domethan marka domon es lidhur ne zemra per thot ne zemra ne besimtar per thot Ka hurije të cilët e në ka siratu të tarf Ka siratu të tarf, thamë janë ato të cilët e ulin shikimin e tyre Janë ato hurije të cilët e ulin shikimin e tyre Janë të bukra dhe në mëtë mirët gra Janë të, të mirët në moralin e tyre Nuk ka si gra të dunjasë të cilët dhe më thënë O asilët me të hundës borëve të tyre Ja lutë bukur në fytyrën e tyre, kjo që, që është bashkuar mirësia dhe bukuria tek ato. Falhus nu wal ihsan muttafiqan fiha al ara'ik wa hiya min surrin alayhi in al hijadu katirat al anwal. Shikojni tash i thot flet për ara'ik. O edhe sa fakithe që është në fund fakithe mos në një gjunë në Kur'an. Wallahu qutsi ma. E gjeneral, ju mund të jeni të tërë të fifi që zotallojmë dhuroj çatajnë në Lulu për kultuçë. Sa për shkrimin e fatit. Gjëndësh të tregoni plotësisht çajin këto ajëk me vërtet. Ky nuk e kuptojmë, nën kultuçë mendorobi i koston nga këto që janë për lëkurë, do të thonë, thonë ose lëkur për përcesa me këto, thonë, në fakt që gjet durën sofada shumë larg. El Araik që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe tregon tim në them, thotë që në këtë çadra ka këto araj që quhen el araik. Idha fi ana arike përfshin disa gjëra thotë. E para gjëja që ky është krevat. Që është krevat, domethënë që është është prej mundafshi, me radh gjithë bukurisë që ka krevati dihet prej mundafshi. Por ky lë krevati nuk quhet erike, derisa ti shtosh aty diçka që është përsipër që quhet hijal. Hijal nuk e di nëse e keni parë, para së syh më vonë ato krevate të mbretëror që flindën si mbretë me mbretëreshën që bëhesh me çit tip çadre nga larës kështu. Kupton? Ndjenja e, si tip perde, po jopë, si jesh perde, kemi që bërën si tip shpije, ku tomë shumë, e, në përfime që i kërëgën dikurë. Thotë, nuk quat e rike, dhe i shtosh krevadit, të kjetë dhe këtë përsi, po, ku tomë. Thotë, të janë jan, jan, si tip perdesh, me shumë lojë në gjyresh. Thotë, të të në kaim, latës të hekkus me l'arajke dhuneha, Po nuk quhet erikën, po nuk e pati këtë thotë. Domethën nuk quhet erikën i gjuhën arabe, po se pati loj. këtë lloj, këtë lloj perde që në këtë formë si tip si tip çadre domethën. Domethën si bën, bën çatije, të bësh si tip çati domethën, në formë prej perdesh me shumë ngjyra të ndryshme. Në këtë rim besimtarët me gradë të tyre, edhe këtu e shikojnë Allahun subhanuhu teala po dalë në anajëin nguron ja nulur për këto edhe shikojnë Allahun më tepër Allah beshane thërëna edhuna me lësan farsiu veu dhahrul beyti bil arkani kështu treqonda shifnë këmbë ta shpjeguar dhe mënisë çdo thot kjo në raqe thot në gjuhën persë i thon beshane e juim beshane thot në gjuhën persë dhe kuptimi i saj beshane është Pjesa e sipërme e shtëpisë, do të më qesh çatia e shtëpisë. Çatia e shtëpisë, kjo është ajo që bashkëngjan në për të treguar se këtu nuk është vetërike, vetëm si krevat. Por do të ket patetës si tip çatie, ose si çotërike. Ës-sha ruhana wa'ani minha malahu fi hadhihi ad-dunya misalun fan. Gjithashtu do të përmend të xhenetën dy lloje, thotë Njërë prej këtyre llojeve është prej llojeve që ndodhen në dunja, shembulli, shembulli i sa pemë, domethënë thënë banane, banane, rrush, rrush, vetëm se normalisht duhet konkretizeti. Qasit li'aslun nab'i maqtudun mak'a nashuqu min thamarin fawi alwan. Si puna sidrit. Sidri është një pemë që kta e përkthejnë në gjuhën e botë, nuk e di, nuk e di, a mund po kthej gjuhë shqip i këtij lloji, këtë. Sidri është një lloj pemë që më kanë thënë që ekziston në Shqipëri, Allahu alem. Kjo kë bën disa fryte, frytë e frytëve siçri quhen nebik ibn Arabit, ato hahen. Ë fryti më i ngjashëm që mund të ngjajë me njënjë këto fryteve në në Shqipërinë ne, ën është është një lloj pemë që të mos mollë, mos se keni pas pas është. Ë kjo është shumë e ngjashme me frytin e sidrit. Tash janë në xhenet, por është thitur gjë domun në xhenet frytë frytë don llojet profet sallallin ka thënë për pemën e sidrit e sidrit, thotë që Gjethët e saj, kam parë në xhenet, ishin si si veshët e elefantëve. Domthon, kurse domthon ato frytet e saj thotë ishin si puna këtyre çypave të vëllë. Është fruta e, e sidrit në në në xhenet. هذا وبالاستدري من خير الطلع الونفحه الترويح للابدا. Edhe hija e sidrit, do të ndodhte, ndodhet domthon në, në, në, në atë xhenet është nga hijet më të mira e cila domthoni i dhuron trupin një lloj qetësie. وسمر رؤى ايضا دعوات منافع من بعضها تفريح الاحزان. Sopha an. me frutet e sidrit thot uh, ai person që i ha i largon mrzit. I largon Allah mrzit. وضل هو والموز منطود كما نظرت يد بعصابع وبنانات جelas thua edhe palh që i thon bananave janë të radhitha një ditën si punën gishtave të dorzës au annahu shajarul bawadim qaran himlan ma kana shonki fil absan o se thotë është një lloj pemë tjetër që ndodhet në bashkëtira thotë و كذلك الرمان والاعناب والنخل التي منها القطوف دانى جithashtu thotë shega rushi palmat tësir, të cilat mbahen në tohumet arabe Të gjitha ato thotë kanë degë të, të, të, të afërta për të për të vjel. Tash ky është lloji i parë i pemëve që ndodhen në një ose lloji i dytë janë ato pemë të cilat nuk ka shembull për to në dhunjasë. Ne nuk i ka parë asnjëri me sytë tonë. Yatmin al-ta'dad qawlu ilahina min kulli faqihatin biha zawjan. Është mjafton për këtë fjalë Allahu më duhet të cilë ka thënë thema min kulli fakihah zawjain thema min kulli fakihah zawjain domodin domod ka fryr per çdo frut i sot ka dy lloje domodin ka the trruajm ne kam dy lloja domodin një, një per lloj që ndodhen në dynjë një lloj që s'ndodën në dynjë uthu bihim mutashabidan fil lawni mukhtalif al tuum kadhak alwan fatu vajh domodin natyr frutat te thetjen te ngjashmen në të të ngjyra por ndryshojnë në shije Edhe gjithashtu thotë janë në shumë lloj ngjyrash ato që janë në xhenet. Lakin <tër> li bahjataha wa ladati taamha qamrun siwana alladhi tajida. Gjithashtu thotë edhe bukuria e tyre që ndodhen në xhenet dhe shija e mirë e tyre është diçka tjetër përveç kësaj që ndodhen në dërrjë. Tayalathaha fil akl indama nadikaha wataladhaha min qabli al aynani tot e shijon domthon njeriu kur e ha atë e shijon syri por para para sa ta haj kur shikon wa labnu abbas wama bil jannati al unya siwa asma' ma tarayan ka than ibn abbas tot ato qe ndodhen në xhenet me krahasim me ato qe në dhunjanë të barabarta vetëm në emër yani al-haqa'iq la tuma fi lughatihi wa kalam ma fi al-ism muttahidani do thot qe ne realitato nuk ngjajn fare por ngjajn vetem emër ya tibati ka al-simar wa ghorsiha fi al-miskida ka al-turbu li al-bustani thot ah sot mia janë ato fruta të cilat janë mbjellë tek rreu i miskut Fond numër kopshënd dheu, dheu në cinë ambjellto toka janë për permisë. Çfarë frutesh dalin për tjetër? O këdhalika lëmau lëbi usqave ja ti bëka lërdë për dhëmë. Gjë është atë saj mirëz dhaj ujë i cili e pin njeriu thot, i cili e ngop topa dhe njeriu lëgonet. Illahi ma'udrum li in huwa mu'minun haqqan biha da laysa biyaqdan. Pasi thotë vazhdon thotë pasha Allahun çfarë justifikimi ka ai person i cili është besimtar më të vërtet dhe nuk është zgjuar por është në gjumë. Qal qalbu fi raqdatin fa idastafa qal lubsuhu wa hulletul kaslan. Nuk është zgjuar thotë por është në gjumë zemra e tij thotë edhe nëse zgjohet thotë ai do thot ka veshur veshin e portacave. Wallahi لو شاقه كجنات النعيم بطلبتها بنفائس الاسنان ما شاء الله و sigurt do t'faqen xhenetat e larta në xhenetat e njerimit do t'kërkoj ato me çmime më të larta të mundshme. واسعى تجاهدك في ايصال نائب وتواب بظل وجوه حسابك. Këto do përpiqesh me të gjithë mundësitë tuaja për të arritur të ato gradë e mira e që ka thënë Nevar që ndbuta keuari do që gjoksi i ty është i vogël të bardhë në fytyrën e ty edhe e bukur. Luli ata alayka araisun wallahi la tujla ala sakhrin min as-saman. Ma sha Allahun që janë <tutim> jan shfaqur ty sot ato gra, që janë shfaqur ty ato gratë të cilat po sigurt dinin përpara shkëmbinjve, nga do të thënë dinin përpara shkëmbinjve lëqet haraçinë uad li vqtë yneal misl lqan min alkuzban thot, thot, thot do çahsh do çahsh këmi për bukurisin saj thot edhe do bini pritik gurales gurales do bini do nga bukurie madhe ofriset dhe guri lakin na qalbka fi alqasawti jazah hadd as-sakhri walhasba fi ashjal ndersa por zemra jo thot e ka kaluar ngurtësin e shkëmbjeve edhe të koaleshë thotë. La wastaka shouqul muqim wa kunta hissin lamastabdalta bil adwan. Po sikurtisut të të kisht ty sikur të kishte nxitur malli, domethënë malli për të arritur atje po ishe njëri me ndjenjë nuk do ta kishe ndërmruar atë më lart më këtë më këtë më këtë më tutje o do sikur thotë të të të kishe gjetur nën secilit të tua atë jetë në zemrën tënde do do ta kishë kërkuar të arrië këtë këtë gjë të madhe fu ila dalir muq'ad. Ya mihnat alhasna ibn Umyan. Sonje një grua kaq e bukur thot, i çohet për të martuar thot me me me një tervër, i cili është përveshësh i tervër, por domun ka domon që është i paralizuar domun. As nuk ka dorë domun, por lërevet e kërkon martuim të xhenedit. Bukur. Edhe është një tervër, domthon i paralizuar e dhe thot, ah të shfarë sprovë është për këtë luj gruet bugur, thot, të të martal me të luj, me të atë verëbër Ja, sila, tarrahmanin lës të rëkjësëten belë antiranihetun alë lë kësërani Ja, sila, tarrahmanin sila, do thot, malu, malu, i që shi të në trengë edhe gjenet ish mali Allah të që në kanë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ya yes, sila tarrahmani laysa yanaruha fil alf illa wahidun ithnan umalli i meshirousit nuk nuk mund te arriti ty ndër çdo 1000 vete vetëm se një ndër çdo 1000 vete më sa një mund të arrijë ya yes, sila tarrahmani madha kufuha illa ulut taqwa ma al iman dhe o malli meshirousit Kush sh, kush mundet që ti ta meritojë ty përveç atyre që janë të devotshëm dhe kanë kanë besim. Ya tilat ar-rahmani suqqi kasidu baina al-aradi siflat al-hayani O mali i mshiruesi tregu i jot është i dështuar ndërmjet njerëzve të poshtër që që do nën jetë si kafet. Ya <güpës> sila tarahmani ayna al-mushtari mushtari qalat li'tbi aysar al-asnan umali mashrouset ti e nxjer per tu bler domodin me nje çmim shum te lart o ka nje qe qe te blen ya sila tarahmani dal min khatifi qalbi musaqibi bel mahra qabl al-maut do imkani umali mashrouset A ka ndë i personi cilët dëshiron të mërtoha të tjeme me hurinë të gjënetit, sepse mehri, më dhe në paja që të tjete për të, është e munchme të ashtinë, të ashtinë, më dhe në para vdekes. Ahmari, anki wa o mali më shirojësit, si ka mundësi që të të bëjnë, të të dërim, a ta të, të cilët dëshiron të fejohë në dhe të mërtoha me hurinë të gjënetit, kërë ata ka në imanë don njerëzit që kanë gjallën kanë iman dhe i merr malli për idenë se mund të bëjnë dot durim, do të pa arritur atje. Si mund do të jetë, kjo është vëllai është provë vërtet. Ya ja sil al-Rahman lula anha hujibat bi kull makarihi al-insan. O malli i mëshiruesit, sikumos mos isha rrethuar me çdo vështirësi për njerëzit, me mos isha mos isha rrethuar me gjithë vështira në ka nëna qapë min metkhallif atëh do nuk do ngjene asnjë bashkuar pa pa hyrë te te ti thon xhenet o etë u kapë dharu el jazais sa edhe do mbyllë xhenemin fare do mbyllë xhenemin fare sish në 100 xhenem se do shkojë një xhenet po mosishtë të rëthumë vëjësi se ka një qi nuk e do xhenetin thui edhe çavirave të fusim në vend që është këtu këtu këtu këtu këtu shkon kush e qi nuk do nuk do të bëhet di Lakin në haë hëgjibat për kulli kërihatin Lijusat dëhën hëllë mëptirul mëtani Mirë po gjenet e shërëthuar me shdoj gjëtë vështirë Që të largohet për i tijen që do të koton dhe që shingafetë Më <tës> të në haljimë mëllëti të smu i la Rabbil ulabi më shiatin rrahmanin Edhe ta rinë të, vetëm ata të cilët kam vendosë mëri Aqtë të lartë, sa shkon dhejë të ekzoti lartësive me me me Nëon me dëshirën në e mëshirësit Atë e ku të shonë më almanu Më të në haljimë mëllëti të smu i la Rabbil ulabi më shiatin rrahmanin Tot pastaj thotë më kam këtë që ka përmendur Idrisi, thotë fat'a bi yawmi ma'adika al-adna tajid rahatati yawma ma'adith thani. Pranet lohdu deri ditën e takimit të parë që të gjesh rehatit ditën e takimit të dytë. Domthonë loh deri në takimin par, e parë ditën e vdekjes, sa të gjesh më së rehatit ditën e takimit të dytë për të takuar me Allah subhanallahu ve te alarfa. Nus Allah në mëdhëruar me mëshirën e tij, me mëshirën e tij. Gjenetin, në adhore të gjenetit, nësë Allah në madhuruar me misinit i dhe mëshirët i tashmetojnë nga zere të gjenetit, në dhe familit tona, nësë Allah në madhuruar, në të në adhuruar horinit e gjenetit, në bëj për e tyre që i fitojnë ato, edhe fitojnë sa më shumë për e tyre, edhe besin ta i sa më shumë punë mire dhe bëja i më shumë ndo, ndo meritoj për e horinit e gjenetit, dhe punët, punët me në cilën një arrijën të shumë ta, dhe lu së Allah në madhuruar në bëj pë që do të shikojnë Allahu subhanahu wa taala dhe praju që i mërrë madh për takimin e ditë, më kaqë mbron poema të cilën e ka recituar Drizë për nga poemë në xhajime të Allahu mëshiroft. Allahu shkëlbë me djepë.